Sziasztok, ez a leg, legvégső alkalom, amikor Arra gondoltunk, hogy, hogy a mostani alkalomnál, alkalommal összefoglalnánk az eddigi 49-ről adót, és akkor egy-hét múlva <gül> törtökön mondanánk el, hogy ki az első helyezet. Később meg gondoltuk magunkat. Úgy gondoljuk, hogy nem voltok még elég érektek ahhoz, hogy az első helyzetet nevét. megismertessük veletek, hanem... Így csak visszaélnétek a tudással. Rosszra fordítanátok. És, és mi lennénk a felelősek, mint a rossz mesterek. Ezt nem vállalhatjuk, nyilván. Úgyhogy... Az a termő... Rövi, nem emlékszik ki az első, most keresi a telefonját. <sínt> Bollagolj évet! Mm. Szóval... Boldog új évet, karácsonyt, sőt, szerintem úsvétot se kiváltatoknak előre is és visszamenőleg minden ünnepet. Uh -huh. Szóval, az a tervünk, hogy ismertetni fogjuk veletek a valaha volt legjobb előadót, úgy a személyét, mint pedig a legfontosabb munkáit, annak érdekében, hogy magatok ízlésében és a szabadidőtök hasznos és értelmes és megfelelően színvonalas eltöltése jegyében egy nagyon lépjünk előre így közös ma este. <coughs> Nos. Ennek az egyetlen egy a, az ismertetésére valamint a munkásságának a fenytézésére fogjuk fordítani az egész estét. <coughs> és pedig azért, mert <coughs> mert ez egy komplet életmű. <coughs> mert ez egy ilyen itt tudom én, 35 éven keresztül tartó életpálya. Így olyan, olyan történet, aminek olyan íve van, ami érdemes végigmenni. És az a tervünk, hogy az előadónknak az életművét azt visszafelé, az időben visszafelé haladva fogjuk ismertetni veletek. Tehát először a legfrissebb darabok, és aztán szépen-szépen lassan hasítunk vissza az időben, Elérkezve az est végére, egészen a kezdetekhez. És magát a szöveget is visszafelé fogjuk mondani, így csak ott van a felvételt meghallgatott, ugye, aki értelmezni szavainkat. A számokat visszafelé fogjuk lejátszani nektek. Azért, hogy megfelelően hangzanak. És ezért az ti az elején fogtok távozni. Tulajdonképpen mm. most arra már a faszotok ki van, de lassan belejöttök. A... Ja igen, még azt akartuk egy kis interaktív játék és szórakozás címszólat, hogy mindenki gondoljon arra az előadóra, aki, aki, hát ő úgy érzi, hogy kimaradt és tip, megtippelte, hogy ő lesz az ötvenből. Hogy hát, ő, ő szeretné, hogy az első. Szeretés, a Robi, de úgy gondolja, a Robi is őt választja, ez a, ez a játékrész, és a szórakozás meg az, hogy felejtsétek el, mert úgyis az lesz, amit... A Játék és szórakozás és egyben. És két percben. Ja. <gül> Ez a kinyelma, a játékos a kiskertben, kertben A <gül> kinyelma. Aki nyelma. Aki térdel. Aki, aki, aki rámajol. <gül> Nos. És ezre percnek ma a legjobb pillanat. Agen. Nos, akiről, akiről szó lesz a mai a folyamán. És aki a legnagyobbak, legalábbis a legnagyobbja, legalábbis ezen a bizonyos 50-es öt, Szobjektív Sobjektív vélemény szerint. Dosz, egy egy szobjektív vélemény szerint az nem más, mint Zsampis el Zsám. Ez egy. Az a. És újra. És a nulladik fejezem. Szóval. Az a. Az a tervünk hogy azt a fajta kétkedéssel vegyes értetlenséget, ami most megújta az arcotokat... Tökre ünnepelődött. Átfordítsuk, itt van egy, van egy kemény ma, kipelődött, hogy ne az állapotban, annak a, a irányodban is meg egyébként, és hogy bármit mondtál volna ugyanebben a... Nemébként. Dózsa Péter az első helyzetben. Tényleg. Sokáig, sokáig de jobb. nem vagyunk politikus, mint zenész. Mi politikus, elég középszerűek. Egyébként nem szeretjük, mint politikus. Nem, az nem, az nem, ég csak ég csatárnak sem az igazi, mert gol királyt, de zenészként mi nem ismerjük. Lehet, hát, hogy úgy jó. Szóval az a tervünk, hogy, hogy felismertessük veletek Zsambisá Zsámnak a nem a pusztán nagyszerűségét, hanem a korszak mi voltát. És ehhez jobb alkalom, mint a mai este, vagy kardulik. nos. A, a 90-es években lettem én. Bocs, azt, azt hittem, amikor elkezded, hogy 90, vagy a 90-edik legjobb számával kezdjük. <gül> Nem, a 90-es évek, 90 években ö, láttam először a Sammisezsár címpadon. 1993-ban. És... Ö, és gyakorlatilag az volt az ő első magyarországi látogatása a Népstadionban, amikor a Swatch-sal valami közös turné, a Kronologi a, a, a című lemezének a turnéja keletében járt Magyarországon. És itt, gyakorlatilag az a turné, meg az a koncert volt az, így így hosszabb távra elményítette bennem a, a Zsammis Elzsár szeretetet. Egyébként a Zsammis valószínűleg ez a fertőzöttség, ez nem lenne ilyen mértékű, hogyha otthon az Amanda meg a Neoton Família lemezek között, ne, nem lett volna két Zsammis Elzsár is, mert hogy Zsammis azt a magyar hanglemez gyártóvállalat azt nem, nem, nem bocsátotta nyilvánosságra, viszont Jugoszláviában, ahol ilyen félszocializmus volt, vagy ilyen a, hogy mondjam, a titóféle szocializmus az egy ilyen autonóm szocializmus volt, nem Moszkvához igazodtak, hanem Belgrádhoz sajátos módon. És ők például úgy döntöttek, hogy ők kiadják Zsamisel zsár, ezért nálunk otthon két zlatna kiadású Zsammisel zsárlemez is volt. Az egyik az az oxigén, a másik az meg a a Magnetic field Ez a kettő, amivel én el, a kezdet-kezdetén megismerkedtem. Tehát ilyen kis porba fingú, hat éves, meg öt éves gyerek létemre, amikor így a egymás után, azok között ott volt a zsambi És így a, a leg... Tehát én azt hiszem, hogy azért, lettem, azért töteleztem el magam olyan mértékben az zene iránt, mert akkor a kezdet-kezdetén, amikor, nem tudom, én először így István a királyt hallgattam, mondjuk, hogy egy példát mondjak, hogy gyakorlatilag amellett, vagy azzal egy időben ismerkedtem meg a Zsambis Lézsárral, vagy, vagy, vagy, vagy szerettem meg a Zsambis És ez ilyen kitörölhetetlen lett, és, és az az igazság, hogy az analóg szinti, meg ez az analóg szinti hangzás az az én számomra még mindig egy ilyen kiinduló pont, vagy egy ilyen origó, vagy egy fajta kájha, amihez képest, vagy ami, aminek a viszonylatában így látni, vagy mérni, vagy így zeneileg magam számára leképezni tudok különböző produkciókat. Hallgassunk meg szerintem. Hallgassunk jön. egy számot, mondom, visszafelé hasítunk az időben. Ez egy olyan szám, amit annyira bírtam, hogy, a, hogy az elmúlt évtized telekán, az elmúlt évtized telekán még egy, egy rádió a szignáját is abból gyártottuk le the alert that we are celebrating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 Szerintem nagyon csináltak az elmúlt évtizedben, mondjuk azt megelőzően, hogy is csináltak volna. Vagy csinálhatsz, hogy mindenki beláltatja a apokalipszis és részvényeit. Már aki tudja, miről van szó. A, a, az, az érdekes, hogy, az érdekes, hogy ő, ő, a Zsamiság Zsár, amellett, hogy ez egy 2008-as lemez, tehát mely, egy 5 évvel ezelőtt lemez, 17 es teóente a című lemezen hallható, ez akkor már az azt jelenti, hogy már 7 évvel el ezelőtti, 7 év ezelőtti téma. Ez a leges legutolsó Jean-Michel Zsár hallható, ami annyira korszerű, és annyira mai, és annyira húspavágóan a, a, a korszak progressziójának, a könyvzenei progressziójának az ütő tartja a kezét a csávó, hogy ez elképzelhetetlen hogy nem tudom én, 70 éves vagy hány éves, 65 éves vagy hány éves. A, nem idős, mint az apósom, vagy leg, legtöbb, legtöbbünknek a szülei, vagy ja, ja, ja, ja. lehet, hogy fiatalabbak a szüleitek, de nem csinálnak ilyen jó zenét. Olyan, olyan És ilyen korszerű zenét, tehát hogy az a különleges benne, hogy a csábú az abszolút nem zuhant bele a saját maga iránti nosztalgiába, amit hát azért elég sokan eltövetnek, hanem így folyamatosan fejlődik és folyamatosan a korszak zsombisár tudja kifejezni, vagy a korszak zsombisár tudja legyártani magából. Egyébként a zsombisár zsárjá kapcsolatban én nekem is nagyjából hasonló időszakban voltak az első élményeim, mint a Robina. De nagyon meggyőző nekem az, hogy amikor előjött új dolgokkal, lesz, lesznek még 90-esek második felét, stb. vagy előjött ezzel az albummal, akkor, akkor azt láttam, hogy tényleg, tényleg egészen újszerű és jó tud lenni, és ez képest egy tök vicces dolog, hogy erről az albumról azt nyilatkoztam, hogy én nagyon szeretek egyébként ezt a Teói Strácium albumot, azt nyilatkozta zsár, hogy ez egy tök nagy tévedés volt ez az album, már bánja, hogy megcsinálta, csak épp egy ilyen nagyon rossz lelki állapotban volt, és akkor megcsinálta, de hát ez egy vicc ez az album. Mondja arra az albumon, hogy a Robi is, meg én is, majd rongyosra hallgattunk, és, és le vagyunk borulva előtte, hogy, hogy micsoda 60 évesen és milyen jól érzi azokat a ritmusokat, amiket most éppen ver a zene. É, jó, hát ez kura különleges ez a vélemény az ő részéről. Bárcimás onnan eltűnném a kurva anyjában a fasságaival együtt. De ö, nem ért hozzá. A, igen, igen. Egyébként ebben ebbe a számba, amit most hallottatok, ebben ilyen delfin, delfineknek a hangját.. Ö, Komponálta bele többek között. Tehát ugye, elképesztő sokféle hangzást tud beleintegrálni abba a zenébe, amit éppen csinál. És a következő szám ugyan erről a lemezről, a Beautiful Egony című szám, ami az a dal mellé, miközben szól a szám, ami egyszerűen zseniális, tehát maga a szám, közben ilyen kurás hangokat. És itt, és itt nem Delfinek, hanem a saját feleségétől egyébként. Igen? A saját feleség eljegyezését rakta, komponálta, vagy futtatja a számolat, alatt, tehát azt így hallod, ahogyan a felesége Szín érvez. Színésznő, színésznő, úgyhogy nem biztos, hogy tényleg érvez. De van, de van benne egy olyan elbaszott hülye hang, ami valami fantasztikus, az felemelt kézzel fogom jelentni nektek, hogy mikor jön az elbaszott hülye hang, amire majd különösen figyeljetek. De, ami, egyébként bármilyen más körülmények között egy olyan lenne, hogy bármilyen számot hazabasz, de itt ebben a megfelelő helyen és időben pont tökéletes. Például, amit itt láttok, ez egy ö, lézer orgona. Az a lényege, hogy ö, ö, különböző lézer nyalábokat lő ki magából a hangszer sugároz. És a Zsamisel zsár egy kesztyűvel, mert nem akar rákbeteg lenni, ezeket a lézer így le, tényleg kesztyűben csinálja. Jó, jó, jó, Hát akkor miért? Jó. Mert nem akar rákbeteg lenni. nem akar rákbeteg lenni hogy hát másokat baszok. De nem ér röhögni basz meg és nem mondani semmit. Na, szóval a Jomisesák ezeket a fénynyalábokat, e, lézernyalábokat, ezeket lefogja. És azáltal, hogy lefogja, megszólaltak egy hangot. Tehát kvázi a levegőben kapálózik, és közben játszik egy zongorán. Egy virtuális zongorán, ami gyakorlatilag azáltal szólal meg, hogy ő lefog egy fényt. De amúgy is szeret a levegőben kapálózni, erre, erre utal például a Teremin nevű hangszer. Ez egészen elképesszően zseniális hangszer. A Teremin az egy csodálatos hangszer, egy orosz tudós találta ki, bizonyos Teremin. Hittétek volna? Tereminy. Biztos. És a Csádu, Tereminy. <gül> <gül> És a Csádu az, az kell tudni, hogy úgy készült a hangszer, hogy elbaszott, elbaszott a csábu egy rádiót. És akkor született egy hangszer. Ez körülbelül valamikor 1920 az 20 most azt már gondolom észrevettétek, hogy a rádió az így tud gerjedni. Tehát, hogy a, a rádió gulámok, azok föl tudnak gerjedni. Mert az a fasság még soha senkinek nem jutott eszébe a teremiden kívül, hogy ebből hangszert lehetne készíteni. Tóra. Abból, ahogyan fölgerjed a, a, a rádió És Lejártott egy hangszert, aminek az a... a, a e, tulajdonképpen egy rádió, amelyik gerjedésbe készen áll. Bekapcsolod és fölhangosítod, és azáltal, hogy a kezedet milyen közel vagy milyen távol mozgatod a két különböző antennától, ami a, ami a tereminen van, annak függvényében szólaltatsz meg bizonyos magasságú vagy mélységű hangokat. És itt tudsz játszani magán a hangszerem. Két antenna van, az egyikkel a hangerősséget, a másikkal a hangmagasságot szabályozod. De az egyikkel nagyon fölgerjeszted, vagy kevésbé, a másikkal az arra pedig mélyíted a gerjedelmét, vagy magasítod a gerjedelmét. És ő... Angolod a oda gerjedelmünk. Én láttam élőbe játszani ezen, a, lehet, hogy abban a azóta leégett Budapest Porcsanokban ültünk, ha te is láttad. E, egészen elképesztő élőben látni ezt. Lesz olyan számunk, amiben használni fogja egyébként, úgyhogy majd akkor felírjuk a figyelmetre. Az a, az a csodálatos a tereményben, hogy Három dimenzióban játszol rajta, tehát hogy így, így nincs, nincs egy olyan felület, még, még annyira sem, mint a Rézer Orgona esetében, amihez viszonyulnak, oh, hanem tényleg a tér, térben kiterjedve tudsz játszani rajta. Van például egy olyan videó, hogyha beírjátok a Youtube-ba, hogy teremin és beírjátok, hogy Under the Rainbow című, az, az a csodák csodájából származó dal, van egy nő, aki, aki eljátsza az Under the Rainbow-t Tereminen. Over. Over the Rainbow. Hát nem tök mindegy! Ez, ennyit tudtok! Ennyit tudtok! Szóval... Ő <gül> az Over the rainbow tereményel. Most tereményel. És el, hogy ilyen a, a, a szivárvány fölé tereményel, az meg, nem alá! <gül> é, és... és... és... Ténylegesen... Azt kell, tehát, hogy mennyit kell gyakorolni egy olyan hangszeren, ahol így nincsen skála, tehát nincs az, hogy ezt a billet kell itt lenyomni, hanem valahol a levegőben, valahol ott kell, hogy legyen hozzá képest a kezel. Nem az van, hogy ezt a kell itt lefogni, azért ez egy egy teljesen más szint. Én úgy képzelem. Hát el. azért hegedűn sem annyira egyszerű játszani. Soha nem mondtam. Akkor képzeljétek el, hogy tereményen milyen nehéz. Na, csak ezt akartam dimenzióban, a Hegedősz képvinenzióban, hát, ugyanezt. Vagy nem ugyanez, de két dimenzió. Van. Nem ugyanez, ugye két dimenzió van. Nem ugyanez, ugye nem ugyanannyi dimenzió van. Most a következő szám, amit, amit meg fogunk mutatni, a szintén erről a lemezről származik. Ö, ö, ennek a lemeznek a címadó dala. Ez egy igazi ilyen parti ö, track. A, de abban is kurva érdekes, mert hogy a verzéje az, ö, az ö, ha engem kérdeznek, akkor a verzéje az House. A verze az, ami nem a refrén. Hát a verze az, ami fölmezet, a refrén az meg, ami ünnepi a számot, magát, a dalt. Jó esetben. De csóma esetben van, hogy a verze kurva erős, és a refrén meg szar. Mert hogy a refrénre már nem tellett. Hát a, sajnos egy Lepton például sokszor sétált bele ebbe a csapdába. Van, van, olyan, van olyan szám, aminek a verze annyira erős, és annyira szar a refrénje. Például a van egy ilyen száma, hogy az emi nem azt mondja, hogy nekem a verzek kell, és az lesz az én refrénem. Ugye ez megvan. Na, tehát, hogy a verzéből még refrén is lehet, ha elég jó. Most ebben az esetben a verze, a verze az egy, az egy, az egy house track, megfelelnek, meg, a refrén az viszont meg kültemény transz. És a, azt csinálja a sel amit nagyon-nagyon sokszor csinál, sőt, egy általánosan bevetett módszere, hogy lejátsza az első verzét, utána lejátsza, az el, a, lejátsza először a refrén. Aztán megint megkapjuk még egyszer a verzét, kicsit másképp, és megkapjuk újra a refrént, és amikor másodszor lesz, ö, ö, lejátszotta a refrént, akkor bejátsza egy alá a verzét és a refrént. És akkor egyszerre hallod a kettőt. És akkor a Robi elélvez. De nem csak a Robi élvezel, hanem a fél világ, ti is ezért van. egyébként, vagy lesz egyébként magyar, to további, lesznek további élvezényekkel, az Az elérvezésból csak egy átvezetés akart lenni arra, hogy majd egyszer arról is beszélhetnénk, nem biztos, hogy ma a sor fog rákerülni. Ugye az előző számnak, ugye a címe az a Beautiful legoni. Ami, a, ami az elélvezése, vagy a női orgazmusra utal, hogy vajon miért így hívják angolul a női orgazmust, csak lehet, hogy erre most nem lesz idő. De az agónia az szkén -szenvedés. az agónia szkén az szkén-szenvedés, viszont a gyönyörű agónia az, de hogy mondjam, a szenvedés, a szenvedély, meg, meg a, a, a, a elszenvedni valamit. Tehát, hogy a, a női orgazmus az olyasmi, amit nem a nő csinál magának jobb esetben, hanem a nő elszenvedi azt. És persze nem telkétlenül szenved, ezért mondjuk rá azt, hogy beautiful egoni. Tehát, hogy arról van szó, hogy elszenvedi, elszenved valami csodálatos dolgot. De a szenvedő szembe, szerkezet az nem azt jelenti, hogy szenvedsz olyan szar, mint ha pofán vágnálak, hanem az azt jelenti, hogy nem vagy aktívan egészese a, a dolognak, és attól csak jobb. És egyébként ez az egész album, egyébként, és itt akartam erre a szemre visszautalni, ugye egy szerelmi történet tulajdonképpen, de egy ilyen, ilyen kísérlet, szerelmi történet van, ami két rajzfilm a kísérleti szerelme és az előbbi az egy kísérleti női orgazmus volt, és akkor szerintem ebbe a meg a kísérleti szerelmet fogjuk látni. A kísérleti szerelmet, egy digitális nemzedék kísérleti szerelmét fogjátok látni. History surrounds this experiment and its project's code name T.O. and Tia. Azt éreztem, hogy azért csinálta a zsembi mert lehet, hogy tényleg rossz hangulatban volt, és úgy volt vele, hogy már kicsit elegebb volt ezekből a mai elektronikus zenészekből, és azt mondta, hogy nagyon van gyerekek, én persze azt hiszitek én vagyok a nagyapátok, és tőlem tanultatok mindent, csak én már egy dinoszaurusz vagyok, aki régi kihaltam, és közben meg csinált egy itt teljesen friss és nyilvánvalóan sokkal jobb albumot, mint amit azok valaha is össze tudnak hozni. Erre utalt nekem egy picit ebbe a, a, a, a klipe, ez a gyerekesség is. Tehát ez egy ilyen gyerekes klip volt. bár hozzáteszem, 7 évvel ezelőtt ez a szembe-lógó haj még egészen újszerű ötlet volt. Lehet, hogy azt is innen vették át. Kérdés, hogy ezt mennyire tartsuk Zsám és el, Zsám elé érdemei között számon. De szóval érzékben egy, egy ilyet, hogy jó, akkor csinálok egy ilyet, és az is nagyon jó lesz miközben messze nem vette annyira komolyan magát, mint egyébként szokta. Tehát a, a különböző albumaiban ö, olyan koncepciókat visz általában végig, amik azért ennél sokkal, sokkal komolyabbak. Ez egy olyan koncepció volt, ami tulajdonképpen arról szól, hogy így... Vagy arról szól, hogy próbáljunk megszólítani teljesen új generációkat, olyanokat, akikkel eddig nem kommunikáltunk, vagy arról szól, hogy próbáljunk meg a régi generációk számára egy kaput nyitni a mai zenékhez, a mai zenék irányába. Azoknak a számára, akiknek a számára a Zsa Zsami egy védjegy, vagy a Zsamisel-Zsár az egy... egy a a, a bizalomnak vagy a, vagy a a a minőségnek, a minőségnek igen a garanciája adottnak a számára egy egy lehetőség arra hogy zenéket is hallgassanak Most, Egyébként a, az Ezret Formulót követő évtized az bővelkedett a teljesen újszerű Zsambisazsár albulokban. Ez az egyik. Tehát ugye ez egy kifejezetten komment Zsambisazsár albul, sőt ez a kommersz Zsambisazsár album, amint arról a Neon fényjel kijött lemez cím árulkodik. De De emellett a 90-es években a, a 2000-et követő, tehát az Ezret követő évtizedben a Zsambisazsárnak volt még három nagyon durván, koncepcionálisan, nagyon durván újszerű albuma. Tehát valami, ami, ami lezárta a 20. századnak a zenei kísérleteit, és egy teljesen új irányított. Ilyen volt például a Geometry of Love című lemez. A Geometry of Love című lemez az egy ambient album. amivel addig a zsabiseszár soha nem próbálkozott, soha nem gyártott NBN-tet, most ugye nem tudom, hogy ismeritek ezt a mifajt, hogy NBN, most lehet, hogy közelebb tudom mozni hozzátok, ha azt mondom, hogy a szigeten a csill sátor. lehet, hogy így a beáratnál, mielőtt még kimenni a teljesen a szigetről a faszba, de ciprűt le kell venni, tudjátok, és a cipőt, vagy le, leveszed, vagy ott hagyod, vagy egy ilyen 40 van magaddal mm -hmm. viszed, és akkor bemehetsz, és akkor ott elheveredhetsz az ilyen nagyon izé, szóval. gyaki, vagy ilyen szana széjjel csapott izé emberek közé, így lefekhetsz, és akkor ilyen, ilyen csilles, ilyen, ilyen altatós zene van, persze azért elég hangosan, tehát kell olyan hangos, ahogy a szigeten ah, magad, de kellően olyan harmonikus maga a zene ahhoz, hogy azt tud érezni, hogy így, e, erre most így alaludnék, vagy úgy szendereknek, vagy így egyáltalán így, kicsit partiban is vagyok, de most egy kicsit csillezek. Na, tehát tulajdonképpen ez a chill, ez maga az NBN-t, ami az ami ezret fordulót követő évtizednek az egyik ilyen nagyon határozottan, nagyon erőteljesen progresszív irányzatának tűnt, aztán így nagyon hamar így, így el is vesztette azokat az energiákat, amiket a két, kétezret követő évtizedben így nagyon látszott felgyűjteni saját. Könnyen fordulott kicsbe. Igen. Igen, de, de az MBN, minden esetre az MBN, 2000 után az MBN nagyon progresszív volt. És nagyon sok, és nagyon sok kurva jó mbn lemez volt, és nagyon, akkor tényleg úgy tűnt, hogy az mbn az valami, valami nagyon új, valami nagyon friss, valami nagyon erős, és a jean is legyártotta a maga mbn albumát, valami kibaszott jó, most meg ezt a következő számot, szerintem ez az ilyen, ö, az ilyen harmónia, és ihletett jelenlét állapotának az non plusz ultrája, legalábbis az én számomra, ez a Velvet Road. Az az ambient az körülbelül az, amikor ibizán, hajnal 6-kor, teljesen volt fáradt emberek beülnek még egy órára valahova, hogy a reggel 7-kor induló eszétpartira még egy picit rápiáljanak, és ez körülbelül ez, de a teolistánál is ez volt, meg itt szerintem talán még erősebben, hogy azáltal, hogy ezt, ezt a zsárt csinálta, át tudott lépni bizonyos olyan korlátokat, ami, ami a a standard elektronikus előadóknak, dj meg knek nem, nem nagyon lehetséges, mert ők tehát nagyon furcsa ez az elektronikus zenei szintér, mert elég sok stílusirányzat van, és persze vannak átfolyások, meg, meg új stílusok, de valahogy marhára kötött, tehát mit tudom én, annyira kötött, mint a 18. századi komoly zene, hogy, hogy ilyen nagyon meghatározott paraméterek között lehet zenélni, legyen az a hangzás, a hangszerek, vagy a ritmus, vagy a ritmusnak a sebessége, vagy a ö, ritmusnak a, a, az ütemei, vagy melyikek erősebbek, ö, melyik ütések. És, és a is zsem nyugodtan megteheti, hogy, hogy ezzel élből nem foglalkozik. E, és itt simán ambient-től eltéve elemek is belefértek, mert, mert jó zenét akar csinálni, vagy hát szerintem sikerült is neki. E, egyébként még ráadásul megspékelném azzal, hogy talán az sem véletlen, hogy, hogy három francia előadó volt a Robi 50-es listáján, és mind a három elektronikus előadó volt. Nem azért, mert a francia rockzenét nem tiszteljük, mi az a francia rockzenét, nem tudjuk, de de a, de a mind a háromra jellemző szerintem ez. Tehát a Dazkánkra, az e is, meg a Zsárra is jellemző, hogy, hogy simán nem törődnek azokkal a, tehát használják az elemeit ezeknek a ezeknek a standardizált ö, ö, ipari ö, zenéknek, amelyeket a, a német DJ-ipar olyan nagy precizitással és számban ont magából, mint annak idén a Krupp művek az lövegeket. De, de simán éppen nem törődik vele, ha az ízlése úgy diktálja. De hát a, ő, igazából megteheti. Tehát valami ilyes van szó. Így teheti, megtalál azért, mert ezt az egészet ő találtak. De ennyi csomó hangszere van azért, és akkor meg tudja nyomni a volna. De lehetséges egyébként, hogy ez nem így függ össze. Tehát lehetséges, hogy azért van ennyi függ sok hangszere, mert megteheti, és nem azért teheti meg, mert ennyi sok hangszere van. Tehát, e, minden egy... egyes hangjával annyit keresed, hogy abból egy hangszert lehet. Ez milyen a... jelképes? Az ö, minden esetben az egészen biztos, hogy, a, hogy ezt a ertonikus zenei világot, amiből a komplett DJ kultúra és az összes zenei irányzat, elektronikus zeneirányzat irányzat kinőtt, ez ezt a Kraftwerk és a Zambichel hozta. Ez a Kraftwerk és a Zambichel zsár találmánya. Hát ők, ők, ők hozták ezt és egy És egyébként jobban a, jobban a zsár, mint a Kraftwerk, mert a Kraftwerk bizonyos értelemben túl, túl progresszív volt, már, már, már hallgathatatlanba fordult, még a zsár mindig is nagyon hallgathat, hallgatható volt. Meg a... Meg a, meg a, a... A, ugye a 70-es években jött létre ez a zene, a Kraftwerk a 80-as években kifújt. Tehát, hogy az ő, ők kreativitásuk így nem tartott tovább a 80-as éveknél. Gyakorlatilag a mi rendszerváltásunk utánra már ők nem tudták átmenteni a saját tehetségünket, vagy a saját, a saját zenei világukat. A Jean-Michel az meg a mostanáig a mai napig is alkot, és a mai napig is szuperprogresszív. De ez is egy különbség. És azt mondom, nem vitatom, a azt, hogy ha megmérnénk, hogy, hogy kiveszünk egy, egy mai átlagos éjszakán hangmintákat, a, akár a budapesti éjszakából, és megnézzünk, hogy hangzásban, stíluselemekben melyik származik a zsártól, és melyik a Graffeldtől, akkor azért itt ezt a, ezt a, valószínűleg lehet, hogy ezért is, de nem, szerintem nem csak azért, mert, mert a Graffeld befejezte azért itt a zár nyerni ezt a képzetbeni versenyt. Nem véletlenül első a listánkon a Jean-Michel Zsár. Jean az, az a, ennek az egész elektronikus zenei progressziónak a megálmódója volt. Ő volt az, de erről majd még később fogunk beszélni, aki kiexportálta a, a földnek a hangzását az űrbe. És azt mondta, hogy képezünk egy fikciót. Képzeljük el, hogy ezek a harmóniák, ezek nem az, embe, nem az evolúció tervékei, tehát nem az emberi fájdalomból, nem az emberi ö, szenvedésből, vagy inkább fogalmazunk úgy, hogy szenvedélyből fakadnak, hanem ezek így léteznek, ezek a teremtett világ részei, és hogy a távoli galaxisoknak a lüktetése és a világegyetem atomi szintű, ö, ritmikája mögött felsejlik valamiféle fájdalmas sóhaj valahonnan nagyon messziről, és ez, e, e, tehát kvázi az ember hit, a szerveset, kiexportálta valahova a szervetlenbe, valahova a világűrbe. Igazából a Zsamisel Zsár az élőtanúja és a legnagyobb művészi alkalmazója a, ennek az ilyen kozmikus magánynak. Me meg ebben van nyolc a platonizmus is, egyébként abban, amit elmondtál, és ennek ellenére a Zsambiser el azért elég jól meg tudja szólítani azokat a, a természeti erőket, amik léteznek, illetve az emberi érzelmekhez is van azért közé de tény, hogy ő mindig, mindig is valahogy, és nem véletlen, hogy mindig ilyen természetfilmek alá vágják, de főleg a Zsárnak a korai dolgait, majd erről is beszélhetünk meg az ezáltal okozott szenvedést. <gül> Zsambiser egyszer megkérdezték, hogy mi a véleménye arról, hogy különböző számait, betűreklám meg képújság alá szokták így beilleszteni, és akkor miközben olvasod, akkor hallgatod az ambisázsát. És megkérdezték róla a mester, és ő mondta, hogy szerinte az ő számait betűreklám meg képújság alá bevágni, körülbelül akkor a barbárság, mintha szöveget írnának rá. Itt és most hadd idézzük fel, Kovács Katinak a szellemét, aki vangelisztem, vangeliszt ne nem egy számára írt szöveget, ő maga írt szöveget és elénekelte, és büszkén turnézta végig a magyar médiát azzal, hogy ezeket a szövegeket, ő írta, pusztító. és az ő, az ő lete volt. Tehát, hogy ez az ő, ez ezt ő találta ki, ezt az egész koncepciót. Hát, úgy volt ugye? Jel, hogy a Vangelis, az jó, tehát ez tényleg jó. Csak de, ne írta szöveget. De nem jutott eszébe, nem jutott eszébe neki. De ez nem hibáztatod, ő egy zemeszerző. Goháskod egy énekes ugyan, de volt egy olyan... Énekes szövegíró, amikor szöveg, Hát azt nem mondom, a szövegei alakján azt nem tudom igazolni, hogy egy szövegíró lenne. Szöveget író. <súly> Szóval, szóval, hogy a, a, a minden esetre a Zsandvisel az soha nem volt partner, hogy az ő szövegei, vagy az ő zenéi azok azok, azok képviság alá kerüljenek, az már egy más kérdés, hogy vajon hogy, hogy a faszba szerezték meg ezeket a szörege, ezeket zenéiket, mert ugye ehhez, ehhez jogdíjak fűződnek. A csúcs közben az jutott eszembe, hogy itt egy kis filozófiai kitérő, tehát hogy, hogy a platonizmusról beszéltünk, hogy Kovács Kati tette, amikor megírja, hogy puszt, Tűz, és az a 1492-nek az zenére, ami egy gicsi, egy de most az teljesen mindegy, az melyik platoni ideának a földi árnyék leképeződése. Tehát azért ez egy elég komoly táfolat a platonizmussal szemben, mert nem nagyon tudom elképzelni azt az ideát, amiben Kovács-Kati megyre Aminek ez egy földi megtestesülése. Ugye a platóizmus azt mondja, hogy van egy mit alap ló, és minden ló, hát persze nem tökéletesen, de ezt a ló lényeget ezt valahogy árnyékként hordozza. De mi annak az eredeti ideálképe, amit Kovács-Kati tett? Tehát az minek a megjelenése? Én egy holyúdó őségt látok. Én a pokolnak a itt, tehát hogyha létezik, ez a pokol bugyaról kínoznak, és az tökéletes, akkor Kovács-Kati elég szépen a földre elhoztanak. Tehát nem a mennyeket hozza, de mint oly sok zene, hanem a poklot, mint Kovács-Kati egy egyből nagyon Vajódó bősdét látok, akkor a vagyok. Na, nem vagyok. Érdekes. a tekes, a a szerepe, meg, a, meg akkor már érdekes felidézni ezt a háromast, vagy így fölvetni. Ugye? A, az instrumentális zenének a három nagy alakja, ugye Vangelis, a, a Michael Field, meg a John Zsár, nem véletlen, hogy az 50-es listán Vangelis nem kapott, nem kapott helyet, mert nyilván a három közül a egyértelműen Vangelis, tehát ez egy tál belül áll. Minden esetre az nagyon-nagyon-nagyon érdekes, és nagyon-nagyon fontos, hogy a hogy a, a, a jean Zsár, az, az csak úgy, mint a Wangerich, és csak úgy, mint a Michael Field túlmutat a könyvőzenén. Tehát ez az instrumentális előadó, amely a könyvőzenében használatos hangszerekkel dolgozik. A az michel Zsár esetében ez nem igaz, hogy a könyvőzenében használatos hangszerekkel dolgozik, hiszen a jean Zsár által használatos hangszereket kezdte el a könyvőzene alkalmazni, és nem fordítva. De hogy minden esetre arról van szó, hogy, hogy ők tulajdonképpen valahol fél vannak a popzenemek meg a komoly zene, vagy a klasszikus zene között. É, mondjuk a, a, a Vangelis esetében azt mondjuk, hogy inkább egy kicsit Richard Derman irányába Michael, hogy kicsit inkább ilyen rock zenei. Igen, igen, a Michael, igen, a Michael Für. Hát ilyen ilyen folk rock szerű dolog. És a Zsamiselsár esetében meg egyértelműen ebben, inkább ebbe az ilyen elektronikus parti, vagy elektronikus ambient, vagy elektronikus. Tehát ugye.. Hülyes. Hülyes. Hülyes. Hülyes. Másfajta tuc-tuc-zenék. Szerintem, szerintem, szerintem, szerintem... Így az egyszerű. Nem, az az, és az, és az, tipikusan tuc-tuc-tuc sosem fogsz hallani, uh, hanem print-printet fogsz benne hallani. Tehát ne, nem jól figyeltél, a tuc-tuc-ot Olyan sérül. kis diom-di-só zenét szeretnék. Mert egy kis diom Egy kis diom Szóval... Az a, az, a, az a... Beszéltem erről ezekről a 90-es években illámezekről hogy nem a 2000-et 2000 követő évtizednek a lemezeiről, hogy mennyire hátat fordított a zsammisezsár, vagy mennyire előre, előre lépett ahhoz képest a zsammisezsár ahhoz, amit addig jelentett. És ehhez hozzátartozik egy 2002-es lemez, ennek az a cím, Sessions és, és Jazz. Mert ugye a zsammisezsár folyamatosan kísérletezik. Tehát azt így fontos tudni, hogy a zsammisezsár, folyamatosan a saját határait, meg a, meg a, meg a meg a közönségének a határait próbálgatja. És a, és a Sessions az az egyik legmerészebb, vagy legbakmerőbb kísérlete volt a Zsabby arra, hogy meddig lehet az elektronikus zenének a határait kitolni. Egyébként a, a Geometry of Love, tehát az ambient lemez is erre vonatkozó kísérlet volt. de gyártott konkrétan egy jazz albumot ami, hát, aki nem szereti a jazz-t, annak nyilván nagyon nehéz ezzel ismerkedni. De aki nagyon szereti a zsambisár zsárt, az az, az, az az a ez a, ez a tényező így át tudja rendíteni ezen a problémán, vagy ezen a válságon. És azért választottam nektek egy élő ö, ö, előadást, vagy egy, egy, egy, egy, egy live performance mert bár a zene az azért kevésbé sterile, kevésbé Stúdió, tehát, hogy azért a stúdió verzió sokkal jobban szól, de mondjuk ö, azt gondolom, hogy közelebb tud hozni egy ilyen élő felvétel. Még megnézitek azt a elektromos trombitát, amit fúj a Zsambis elzsárnál, hogy ugye minden hangszerből van elektromos, nem csak zongorából, mert nem csak gitárból, hanem trombitából is. És ha mondjuk valaki, mondjuk a Zsambis elzsár, nem szeretné hat éven keresztül gyakorolni, hogy hogyan kell megfújni egy trombitát, akkor vesz magának egy elektromos trombitát, ami tulajdonképpen ugyanúgy játszik, mint egy trombitát, és hát íme az eredmény. Tehát egy vé vérbeli jazz, és aki mondjuk nem szereti a jazz-t, mondjuk az a, a konkrét esetben én, az is, van is képes arra, hogy így megértse ezt ennek a számnak a segítségével, vagy ennek a számnak a révén, hogy mi a jó a jazzben, vagy mitől jó a jazz, vagy miért szereti az, aki szereti. Tehát ez is a misásán kellett, legalábbis nekem az kellett. Én hozzám ilyen közel a jazz, még nem hozta senki. Komolyan. És már nem is fogja ebbe az öregkorodba. Na, ja, tehát így nehéz elképzelni, hogy... Hát az Isten tudja, persze, ez ember mindig megadja az esélyt egy új Zsám Egyébként Zsám nagyon jellegzetesek az élő, az élő fellépések. A, azért nem mondom azt, hogy Megalomán élő fellépések, mert a Megalomán az, az öncélú ön nagy, nagy méreteket jelent. Még a a nagy méretek azok hát itt vannak a képen is. E, vagy az előző, hát ugye a Jazz, ami egy ilyen füstös kis klubnak a környezetében érzi magát, a Zsámisezsán még abból is, tehát ez egyáltalán nem az ő nagy élő performancei közül volt az egyik, hanem az ő, ő őnál ez az intim füstös kiskocsma, amit, amit láttunk. E, Tudaszom, hogy most volt egy, tudaszom, hogy most volt, de olyan régen egy indoors turnéja, aminek a Debreceni fellépésén én is ott voltam, és még találkoztam is a Misezsárral. Közös fénykép is van. közös fénykép is van, de az a kibazott nyomasztó, hogy így nem bírtam megszólalni. Tehát, igazából volt kérdésem, de nem tudtam föltenni. Mert, hogy így, hogy így, hogy a faszba kéne most ezt így. És játkérdezed tőled valamit? Nem, mert nem, hát, nem, olyan, kíváncsi. Ő is, nem is volt is kíváncsi. Nem, mert ő is ugyanígy volt. Nem. nem, az még azelőtt volt, hogy nagy ember volt, lettem volna. Még én 15 éve ismerlek, de már az, az, az előtt volt? Na minden esetre, minden esetre az, az, ilyen, az ilyen kurva jó volt, és azóta is kimon a falon, Zsammis a, a. De a nagy koncertekről akartam mondani hogy, hogy a, a, a, koncert, a koncerteknek a. a, a, a tehát a, a Zsabi Sáncsára tényleg gigantomániás, ami a koncerteket illeti. Megrendezte például Houstonban és a Lyonban is minden idők legnagyobb fellépését, amikor a város volt maga a stadion, ahol a koncertet szokták megrendezni. Konkrétan, konkrétan négyszer döntötte meg a miniszterek a legnagyobb ö, ö, számú közönség tekintetében. A, az első alkalommal majdnem 1 millió ember jött el a koncertjére, és akkor egy igazán ismert. Tehát ő korábban, a, a, akkor már meg, megjelent szerintem az Oxygen, e, valamikor, de, de nem volt akkora siker, mint amikor, mint amikor élőben e, Párizs közepén ezt, ezt meg tudta csinálni. És jelenleg a, a világrekordot azt 3,5 millió emberrel tartja ezt a koncertet, nem véletlenül Moszkvában. Lomondószobai Egyetem előtt. Tehát konkrétan 3,5 millióan voltak, ez egy kisebb Fidesz nagygyűlés, azért nem kis dolog. Zsambisel Zsák csak szeretne egy Fidesz nagygyűlésre összehozni, mert egy ilyen hely, egy ilyen Saldó Fidesz rendezvény. Na! De akkor azt kell hogy ténylegesen a Lomondószobai Egyetem előtt van egy akkor a tér, ami, hogy mondjam neki, túl nagy ahhoz, hogy Kriszbizzél például nagy. <gül> és, és azért ott tartott egy rendezvény. Lyonban meg Houstonban, meg tartott még a 80-as években egy olyan rendezvényt, ami arról volt híres, hogy vetítőbászonnak, amikre itt például itt a vetítésen zajlanak, a toronyházakat használta. Tehát vannak ilyen felőkarcolók, például Houstonban, ahova ő projektált. És, és, és hangfalakat helyezett el, a város legkülönbözőbb pontjain, úgyhogy beled a gyakorlatilag az egész város. Tehát bárhol voltál, te a koncerthelyszínen voltál, tehát úgy lett megtervezve, hogy a város fontosabb terein, vagy fontosabb csomópontjain ne csak hallható legyen a zene, de látható legyen a show. Tehát, hogy így egyszerre legyen közvetítva az, ahogy az ambiság játszik, meg egyszerre legyen egy ilyen, nem tudom én, egy ilyen az elétalátástű vizuális tartalom megjelenítve, és mindemellett pedig szóljon sztereó minőségben a hang. És, és erre komoly stávja tehát állandó emberei és munkatársai vannak, akik, akik ezeket prezentálják. tehát ez, ez egy összművészeti projekt, és e, általában mindegyik albumhoz egy teljesen új koncepció is tartozik. Tehát nem arról van szó, hogy van egy nagy fala, és azt mindig fölépíti, és akkor, akkor ott játszik, hanem hanem kitalálnak valami egészen újszerűt, legyen az lézerorgona vagy éppen a te tereményben is még az előbb nem említettük, hogy nem csak az a jó benne, hogy egészen különleges módon lehet játszani, és különleges a hangja, hanem látványnak is eh, egész különleges, hogy valaki játszik rajta, és azt mindenféle, hogy a stb. még rásegítenek. Tehát Zsárom és a járól igazából egy kicsit béna is eh, ilyen, eh, ilyen koncertfelvételek kapcsán beszélgetni, és lesz talán még egy rövid koncertbejátszás később, mert ő szokott jönni Magyarországon, érdemes elmenni. Talán egyébként annak is, aki nem akkora zsárra jöngvó, mert annyira egy, egy erőteljes élmény, hogy valószínűleg az is jó hát szó. Az a kérdés, hogy lesz-e még ilyen kurbanas stadionturné? Mert hogy így a legutolsó turnéja a Zsárnak, az ilyen indoors turné volt. Az, az indoors az azt jelenti, hogy most először Zsámisele nem egy stadion tölt meg, hanem csak egy csarnokot, mert most szeretne egy ilyen inti meghangulatot. 60 ezer ember. Igen. De így, nem tényleg így 65 éves korára már nem a ízé, nem hogy most, most volt ez, a, ez volt a legutolsó turné. Most így én legalábbis remélem, hogy lesz még ilyen hatalmas iga, ilyen stadion turnéja, mert az, az mindig felejthetetlen. Mindenki imádja, minden esetre a Jean-Michel az az elsősorban ezt, a, ezt az éteri, a jelen lévő szellemet vezérlő ilyen, ilyen, ilyen hatalma. Van egy, van egy ilyen felhőkarcoló és a tetején, van egy ilyen radar, és a radar jeleket ad le, bár a radar az elvileg jeleket fog, de mindig és és Kibocsájt, és visszavert. Tehát a radar, radar jeleket ad le, és ezek a jelek azok, amelyek a tömeg számára a progresszió irányát közvetítik és jelezik és meghatározzák. És ezek a koncertek, ezek ennek a szellemében születő nagy, gigantikus projektek. És így minden esetben a jelenlévők is, meg az zenészek is, meg az zsambisezsárik, és így általában mindenki így áll hozzá. Ehez. Tehát, hogy ezek ilyen így a, igazából az elektronikus zene üllepli magát ezeken az, a, ezek, ezeken az alkalmakon. Legalábbis aki így, így értő módon áll hozzá, vagy ilyen vagy jelen ezeken a, ezeken a koncerteken, az általában így éli meg. Nos, a következő szám, amit mutatni fogunk, az nagyon-nagyon-nagyon különleges lemezről származik, ez a metamorfózis című lemez, ez 2000-ben jelent meg ez a lemez. Ez itt is a zsammis ami teljesen új valami teljesen új zenei világgal rukkol elő. Sokféle szám, sok szám van ezek között, ami fényjelzi ezt. Ami, ami hátat fordít az előző évszázadnak, és egy új évszázadnak itt kaput. Az, ez a következő számnak az a címe, hogy Rendezvous à Paris, vagyis párizsi i Rendezvous. És, és a, a, a szám az azért különleges, és azért mutatjuk meg nektek, mert ebben a számban hallható, legalábbis le szám végén, hogyha végig hallgatjátok, minden idők leggyönyörűd hegedű szólója. Tehát ezt a számot kifejezetten, egyébként már az előző számban, már a március 23-a cívű számban is hallhattátok, hogy a Zsami elő előszeretettel nyúl a megfelelő pillanatokban, hogy, hogy, hogy elméjítse az világotokban, azt a dallamot, vagy azt a, rajta, a zenei témát, amelyen éppen dolgozik. Most ez a szám, a rendezvous à Paris, az, az, a, az minden idők legszigszaggatóbb szabdatóbb hegedű tartalmazza a dal felé fel. Én nagyon ajánlom a figyelmet ebben, Ki van ezzel, én még nem hallottam menni a gyönyörűbb helyedül szólót soha az életemben. A, a másik ö, track, Erről a lemezről, amit szánunk nektek, az a... És azokat, akik nem hallgatják. Számunk mind azokat, akik nincsenek itt közületek, jelentse ez bármit is. Ö, az a az a a világzenei kísérlete amely, ugye a jean olyan kísérletei vannak, amik általában sikerrel végződnek, hiszen a nem sikeres kísérleteit nem rakják föl a lemezre. Hát a, ezek a kísérletei, ezek, ezek mindig sikeresek. És ez a világzenei kísérlete, amit most hallani fogtok, ez olyan mértékben sikeres ugyanerról a lemezről, nem arról, amit láttok a, a vásznon, hanem a magnetamorfóziszról. Ez a Szelavi című, című track, amelyben a jean zenéjét a Natasa atlasz az ének hangja kíséri. Ez, szerintem ez a világzenének a csúcsa. De én nem vagyok egy nagy világzene búzi. Tehát én, én, én kb. annyira látok bele ezekbe a műfagyokba, mint jazz, meg világzene, amennyire a zsambi számomra betekintést enged, és az, és az, az, az, az elragadtató. Az én számomra legalábbis. Most ez a szám, ez a, a cellavi, ez, ez egy olyan szám, ahol a hegedű, a natas Atlasznak az ének hangja, valamint a Jean-Michel a szintetizátor játéka válaszolgat egymásnak. Ugye a... a lesz, egy, lesz, lesz benne egy olyan rész, amikor ez a három, három hangzás elem egymásnak válaszolgatva, egymással harmóniát építve egy nagyon-nagyon-nagyon drámai, erejű Ilyen uh, ik ikletet, zenei uh, jelen, jelenlétet fog előidézni, ezt nekik korábban nehéz elmagyarázni, így igazából szívesen jelzem majd, hogy melyek azok, a, melyek azok az elemek, mondjuk, hogyha gondoljátok, hogyha ez, ez segít a ti számotokra, akkor szívesen jelzem, Fűzzél hozzá bármit is. Nem, én van, vagyok ennek, hogy, hogy jeleztem. Hogy bármit is jelezhet a számukra? Kommentár, rendezői kommentár. Az audio az, az, kommentár sokszor segít sokaknak, túl hogy tehát nem értjük. Ront, ront az élve. Vizuál kommentár. Nem értjük különben. De így is megoldható, mert aki nem akar, az lehúnyt szemmel hallgatja, és csak el, maga az éppen nem mereven feltartott kezű Robi. Különben. Különben igen, bármikor magatok elé képzelhettek, nem fel. Mindegy, ez egy olyan szám, ami a, ami a, a Zsomi szintén egy olyan kísérlete volt, hogy az elektronikus zemét egy olyan világban vigyált, amilyen világban semmi keresni nincsen. Tehát a világzene az valami olyan ö, zenei világ, Hát ezt jól megmondtam. Amiben ezeknek a kibaszott szintetizátoros prüggyögéseknek túlvár semmi keresni valója nincs. És ami se mégis erre a világzenére, amikor most haladni erre a kifejezetten a alap zenei alapokon nyugvó világzenére, egy elektronikus. afrikai Hát igen, igen. ezt mondtad, de sokkal piszi volt. Nem, nem, nem, nem. Jó, igen. Akkor, igen, igen, inkább olgériai semmint szír. Most nem ennyiből szírjáltnénk a összetételébe, de mindegy. Mehet? Inkább azt akartam csak mondani, hogy, hogy persze semmi keresnivalója nincs, de pont ez az, amiről az előbb is utaltunk, hogy a az a zenébe gondolkodik, és nem igazán ezekbe a, a kötött kategóriákba. Ebből egyébként nem mindig sül el. Szerintem én nem értek vele együtt, hogy ez mindig jól sül el, viszont nagyon sokszor sül el nagyon jól, és nagyon sokszor érdekes. Nyilván nem azokat fogjuk ö, mi se idehozni, amiket még esetleg rárakott lemező, de azért éppen nem annyira sikerült. Minden esetre ilyen minőségű világzenét, ilyen elektronikus zenei alapokon még nem hallhattatok soha. all began csodálatos, hogy két mennyire különböző műfaj találkozásáról van szó, a világzene meg az elektronikus zene találkozásáról. És valahogy mégis a, a világzene, amit így hallasz, a Natas a tolmácsolásában, vagy azokkal a hegedűkkel, így nem dobja le az elektronikus alapot, és az elektronikus alap meg nem dobja le magáról annak a sarklatnak az hangját, de az egész track így egységesen és szervesen egy, annak ellenére, hogy az alkotó elemei azok tök máshonnan jönnek, és az még mégis képes, volt ezt az egészet összedolgozni, egy ilyen harmonikus egyé, pedig sosem volt az. Ezelőtt a lemezel, hogy sosem volt az. E, egy picit más dolgot szóba el szoktam mondani, hogy a szám alatt eszembe jut, a szám fölött. E, és e, itt az jutott eszembe, hogy e, nagy pártolója vagyok a szabad zenéhez való hozzáférésnek, és csodálatos dolognak tartom, hogyha lenne kiadók csődbe mennek, és e, csak élő fellépésekkel lehet. Utkogott e, egy gimes koncertnél, és ott mondta a, a szarka Tamás, hogy van -e egy élő koncert. De akkor milyen a többi, mert hogy ugye akkor van nem élő koncert is. Playback. Hát tudom, csak az elég abszolút, hogy élőkoncert meg koncert, vagy élő koncert. De maga látom, koncert. Maga a live, maga a live az egy jelzőhalmozás. Sziaféle Na szóval csak, hogy, hogy ennek nagy híve vagyok, viszont mégis az jutott eszembe, hogy itt, itt berak, berakta nekünk Bence az albumborítót, a, a CD-re nyomott, ugye a Bakerit idejében még nem volt ilyen, de a CD-re már lehetett nyomni képet, meg a, meg a hátsó borítót. Mindig egy kicsit kötött műfaj, mert a, a, a cím oldalon ott kell lennie, tipikusan az előadónak, az együttesnek és a, az album címének, hát Peter Gébre az első négy album alkalmával ezt nem érezte ennyire kötelezőnek, de ettől eltekintve ott, ott szokott lenni. A hátsó oldalon meg ott kell szokott lenni a, a, a számlista, és mégis ezen kötöttségek ellenére, meg a forma is kötött, tehát hogy ez a nézet alak, illetve a kör alak, vagy, vagy pont azért nagyon kreatív megoldások szoktak születni. És nekem valamire tetszett főleg a CD, ez az, ez az elmosódott, nyilván még, még valódi fényképezőgéppel, digitális technikával, tehát valami kísérletezéssel létrehozott elmosódott csík, ami viszont mégsem teljesen csak Csík, hanem valami kis forma van benne, és ettől baromi izgalmas volt az egész. Itt is visszaköszön a Metamorphosis felirat fölött. A hátoldal is egy, egy, egy nagyon érdekes dolgok Tehát, Azt akarom csak mondani, hogy 15 évvel ezelőtt, még csak most 20 évvel ezelőtt úgy juthattunk hozzá a zenéhez. Jó, nem, nem igaz, hogy csak így juthattunk, mert volt a Tall Booing körúton egy ilyen cd volt, ahol beült az ember egy, egy, egy ilyen kazettát, így odaadta, és akkor visszament két nap múlva, akkor megkapta rámásolva a két cd és csak egy kölcsönözési díjat kell fizetni. De, de, de ez a Tolmukin volt, igen, azóta, de, az már, az... De azóta az már... Az... De azután az... már e, Rámászkerudnak hívják, és már a klapka tehát az üzletes értéken nem az. De e, a lényeg a lényeg, hogy, e, hogy ott voltak a polcon a cd Nagykincs Nagy kincs volt, mert... mert nem volt olcsóbb, mint most, viszont a fizetések, a szüleink fizetése az tízada annyi volt, mint a mostnén, tehát nagyon sok zsebkénz kellett összekaparni rá, hogy meglegyen. E, viszont az azért egy nagyon jelentős érmény volt, és, és ebből a szempontból nem... Nem, nem így a mai Igen, kiadalomra. nem a mai ott volt a kezünkben egy, egy szorosan az zenéhez kapcsolódó művészeti alkotás, egy megkomponált használati, de mégis művészeti, tehát ami ipar művészeti termék. És a fájlokhoz nem lehet így hozzáállni. A fájlokhoz, amiket manapság a zene formai elemeiként, vagy a formai hordozóiként ismerünk fel, nem lehet így viszonyulni. Tehát, a valitínez, a van ebben a valitínez, a valitínez, de valitínez, de, de Kurva fontos volt az, hogy ezek a dolgok kézzel foghatóak voltak, és volt valamiféle képzőművészeti képeződés az elének. A borítóval, a hátlappal, ezeket, tehát ez tényleg ez Volt tartozott, hogy egy kibaszok kis füzetke, hogy benne nyugaságban még a szövegek is benne voltak. Ez az Zsambi-Selzsárnak egyetlen olyan lemeza, amin még szövegek is vannak. Egyetlen nem instrumentális lemez az zsambi És hát néha ilyen szövegrészleteket szokott használni, tehát az ugrok, vagy, vagy ilyen, ilyen beszélőképp. Igen, de, de az, az, az igazából ott a, ott a szöveget, azt tudom, hogy egy, egy digitális hang mintának használja, mint bármi más. Tehát nem igazi szöveg az valójában. Szóval azt akarom csak mondani, egyetértve a Robival, hogy, hogy és ebben nem szobizmus van, hanem hogy nagyon egyszerű, egy primitív ösztön, hogyha valami egy kézbe tudsz fogni, az, az, az igenis más élmény nyújt, mert mert az ember szeret a kezébe. Ha, én, úgy, én, és én, és, én és én is még a szájába is beteszi, és úgy érzékeli, de egy kicsit nagyobb kongvázt ma nem tesszük meg, de a kezünkbe legalább szeretnénk lenni. Én gyűjtő voltam, és rengeteg elbozott mennyiségű kazettám és van. Mert én a, valamikor, ha nem tudom, én a 90-es évek közepéig én gyűjtöttem, én szenvedélyesen gyűjtöttem a lemezeket. a 90-es évek közepéig így. Tényleg. Én engem is elsodolt engem is a. Téged a 20-esek lemeztelenítettek. Ah, mm. Valahogy így, igen, ez hát, csodás. <gül> és, és, és, és mégsem érzem losernek magam, amiért akkor gyűjtöttem a lemezeket. és Van egy gyűjteményem, és nem igaz, hogy így leszoktam ülni el és így nézni. Te csodás, gyűjteményem van. Drágaság. Tehát nem, nem, nem szoktam így, így meditálni előtte. De mégsem még érzem magam ilyen szerencsétlen gyomorultak, meg nem érzem elpecsérelt éveknek azokat, amikor így gyögettem a kézzel fogható hordozókat, és kurva sok pénzt kibasztam rájuk, de attól azok, attól azok ö, értékesek voltak. Ne, tehát, nekem, a... nekem egyik jó barátom nemrég vett egy bakelit lemezekre játszással, lemez játszott, nem olcsón, nem kis szontizmus által, hát egy kibaszott hát. snob. Itt mondjuk, egyébként neki is csak ilyen áj készülékei vannak egyébként, de megbakel itt lejátszolja. De, múltkor fölmentünk egy sörözés utána egy filmet megnézni, de előtte elkezdtünk lemezeket hallgatni, és nem, egyszerűen nem merülhet fel, hogy egy, egy, egy vinampilégizt be, behúzogatás, és, és az, hogy megfogtuk a lemezt és kinyitottuk, és kivettük, az, az ugyanaz az élmény volt. Tehát ez Egyszerűen nem merül föl kérdésként. ez próbált, azt tudja, hogy, hogy nem ugyanaz. De kihalunk, és kihal velünk ez az élmény is. És maradnak a tracklistek, amikbe be lehet húzogatni hát a előbből, bármit, bármikor. Illetve ez olyan, mint, mint aki manapság antik bútorokat gyűjt, hogy úgy. De, de azért. kurva anyát, igazából, röviden, de persze. Nyújthatnánk hosszabb, hogy sem. De nagyon-nagyon elegáns és a kurva anyját. A igen. Igen, igen. E, e, sok pénzért basszák meg a kurva anyját, így értük. Nem olyan so, a proli ahogy a ja, ahogy mi einket Ja, hogy mi meg a kurva anyját, hanem szépen elegáns emberek sok pénzért basszák meg az ő elegáns kurva anyjukat. Így értettük, de hogy bárki félreértse, hogy megsértődjön. Igen, ne vagy a proli magukra, nem a prolik. Na, e, most, hogy így... így Elérkezett az este 9 óra, Hat hirdessünk egy negyed órás szünetet, melyet követően a jean a a leklosszikusabb, és a, át, tehát átlépünk a vasfű könyön, így visszafelé. Tehát a, visszalépünk a 90-es években. Visszállítjuk a számítógépes órákat. És a 90-es 90 évek jean szerzeményeivel folytatjuk a programot. Robi, Robi azt mondta, hogy egy jó házi bulim vannak ennyien. De egy jobb házi bulim nem végzem, és ez sem Jó, de ez. Mostantól túlrendőgeng estére csapunk át. Itt é, ismertetni fogok veletek. A kezdete még. Biztos, hogy várat magának vagyok, hajlandó elhinni, hogy ennyien vagyunk. Egyszerűen. Az a csodás, hogy a Zsami-Selzsár, olyan kicsi Zsami-Selzsár lenne, én személy szerint nem is ismerek. Itt a szünetben hallottam valakitől, egy, egy kollégától, hogy azt mondta, hogy én nem ismerek rajta kívül, már Zsami-Selzsár Van Zsami-Selzsár pólót. Nincsen, de Zsami-Selzsár van. Oxigénes kulcszartóm van. Na mindegy, most nem az a lényeg, hanem hogy így és a zsámísel zsár, az, az, az tényleg így, így ö, valamiért, annak ellenére, hogy stadionokat tud, tehát komplet stadionokat tud megtölteni. Én mondjuk a 90-es években stadionokat töltött meg, most Magyarországon legutoljára két, két vagy három komplet csarnokot, Két éven belül három konkrét csarnokot meg, de amikor arról van szó, hogy csamisál Kisapisására jól, akkor így izé, az, az, az nem úgy van. Az akkor már nem úgy van. És ez valamiért ez mindenképpen érdekes. Hát biztos vagyok benne, hogyha a nyilván a csúcsán ide jött volna Magyarországra, akkor messze kevesebb ember látogatott volna egy nyilván a felzetésre, aztán a pecsába tartották volna. A Petszában most is nyilvánakott, és még mielőtt a Nevermind megjelent volna, hogy és senki, most... és hányan voltak ott rajta? Jó, most nem mondom, hogy ennyien, de mondjuk kétszer ennyien. Na jó, akkor össze. Ezt, ezt a hogy eléggé szeriben találtam, ezt nem tudtam. Viszont azt akartam csak mondani, hogy viszont mai napig is Kurt cobain fóróban e, emberek. Egyébként az, az nem felhívtam a jó véleményem hogy majnak egy fiatal Kurt cobain volt, mint ahogy amikor én voltam fiatal, nem volt jó véleményem arról, aki Jim morrison volt, tehát annak, hogy a Dorscht én nagyon szeretem, de teljesen mindegy, ebben most nem menjünk vele, vagy majd a James Zsac körülős között De De James -es -es nem az a fajta karakter, nem egy rockstar, nem is rockzenét játszik, de ez az egész szoknyáról annyira durva meg ezek a pólók, amit említettél. Az, hogy csekevarát emberek fölrapják a pólójukra, és ez jelent valamit, és ennek van egy jelentés tartalma, ami kurvára nem csekevara. vara. Egy az azt jelenti, hogy lőjük ki az, ato az összes atombombát floridára. Tehát ez jelenti Cserevara. tehát van az ezt követelte Kasztrótól. Tehát, hogy ezt ez, ez követelte. És akkor erre mondta az Kasztró, aki nem volt egyre fanatikus állat, őrült, mint a Csegevara, hogy így megnéj inkább a Bolíviába, próbálj meg ott így forradalmat kirobbantani, és akkor támogatni tudsz minket. Tehát, hogy így, így ez, ez volt a reakciója Fidel Kastrónak erre. Csegevara az tulajdonképpen egy ilyen hidegháborús őrült volt, aki tényleg így eleméztette volna akár az egész emberiséget. Én nem értem a világháborúban. Akkor de, már inkább tellerezés polót volnak uh, a magyar fiatalok, aki majdnem ugyanekkor a hidegháborús ruszító volt, de egyrészt legalább magyar zsidó, másrészt legalább megnyerte a hidegháborút. Csegevara aki nem csak, hogy maga meghalt, hanem elveszítette. Loser. Meg nem egy fődörgő -bör volt, hanem valaki, aki megtanította az emberiséget, hogy hogyan csináljon napot. Mert a hidrogénbomba az valójában a nap. You make my day. <gül> amikor, amikor, amikor, amikor megkérdezte a, a, a Roosevelt az Einstein-től, hogy mi fog történni akkor, amikor az atombombák valójában felrogantják, hogy megtörténik a maktasadás, akkor az Einstein csak annyit mondott, hogy lots of energy, Mr. President, lots of energy. De csodálatos, hogy maga Einstein sem tudta, hogy mi fog történni. Tehát, ha Einstein-el megkérdezték volna, hogy mi fog történni, ő is csak egyébként tudott mondani. Így a, a, ilyen, ilyesmi, hogy így, hogy hogy ez mekkora, mekkora hogy, hogy ennek mi lesz a következménye, ezt senki sem tudta felvételezni. Simán lehetett volna, hogy az egész, hogy a láncreakció mondjuk nem áll meg. Ez, ez elképzelhető lett volna, hogy a francia akció nem áll le, és itt kipusztul az egész emberiség. Viszont. Az, egyetlen egy bobbától. Ha semmi se ha fölkérik, akkor valószínűleg, vagy úgy dönt, akkor tud Én elérni áll. egy albumot. A Zsabi Sanzsák pont ezekről írta a albumot. Az ember kétségbeeséséről, annak az embernek a kétségbeeséséről, aki kinéz a, a világűrbe, világ világ vagy éppen a magvasodásról. De foly, tehát, hogy pont ezekről, pont ezek a témái a Zsabi Az ember, aki kinéz a világűrbe, és megpillantja a világegyetemnek azt a hitelenségét, amelyben olyan, ö, olyan galaxisok, mint amilyen a, a Tejút, út, ami több száz milliárd csillagot jelent, olyanokból, milliárd szám van, és nem tudja megszámolni őket, csak rendszámot tud adni nekik, és már fogja a felét az ember, hogy miért kellett ilyen mélyen belenézni az űrbe, sokkal jobb volt addig. Sokkal jobb volt azelőtt, hogy volt a nap, meg volt a hold, voltak ezek a, a kézzelpompatú emberi léptékű viszonylatok. És hogy így kiszakhattunk ebbe, ez valami akkora szorongás, és akkora neurózis, és a magányunk ebbe, meg az ebbe meg, az űrnek a végtelensége, és az űrnek az üressége, és az űrnek az, a, az, a, az, az elképzelhetetlen táblata, amit, amit az, a modern ember tapasztal, az valami borzasztó brutális szorongással ö, ö, veri mit is a nyugati embert és a zsammiságát, pontosan ennek a hangját találta meg, és pontosan ennek a hangját szólaltatta meg. Ennek a fájdalomnak, ennek a magánynak és ennek a kiszolgáltatottságnak, amiben hajszolta az ember a technológia, meg a felvilágosodás. Az zárójeles megezés annyiban pontosítanék, hogy a nap, meg a azok nem emberléptékű dolgok voltak, hanem azok Istenléptékű dolgok voltak, sokkal inkább, tehát valami transzcendence-el összeköt, és amikor az emberiség azzal szembesül, hogy a ez a nap, amit mi imádtunk különböző formákban. a ez a hold, ami megtestesülésének írtunk különböző formákban. Ez egy, egy vidéki galaxisnak a teljesen félreeső, poros, mellékbolygóján érdekes dolog. Szerintem, tehát bizonyos nem az ember emberléktéküből léptünk ki a hatalmas felé, hanem a hatalmas veszítettük el. És, és jöttünk rá arra, hogy, hogy hát az egész ez, ez, ez mi magunk is az atomok síkján vagyunk, vagy csak éppen csak egy kevéssel vagyunk fölötte. Pontosan, és ez hatalmas megrászkodtatás. Ez hatalmas szellemtörténeti megrászkodtatás, a kitekintés olyan mélyen a világbűrben, ahogyan a Hubble teszi, vagy ahogyan a Hubble képes erre. És, ha, és ez, ezzel valószínűleg tehát nem is biztos, hogy a filozófia tud valamit kezdeni, hanem a zene például az egyik ö, olyan dolog, ami tud, tud a, ezekkel, a, ezekkel a jelenségekkel esetleg valamit kezdeni. Ilyen tipikusan a nem szokott a, a komoly zenében van, van erre próbálkozás, sokkal inkább, mint a könnyű zenében. De ilyen mértékben nem közelítettem ezt e hova semmit. De, de a Jean-Michel biztosan ezzel foglalkozik meg. Igen, a jean kifejezetten ez a, a, a területe, hogy a modern életnek a leges-legújabb kihívásaidés és, és ö, ö, mentális érzelmi sokját zenésítse meg. Vagy valami nagyon ilyesmi. Most a, a az a 90-es évek, éveknek a végén az oxigén című lemezét, ami a 76-os albuma, ami egy, amit egyébként megelőz két lemez, de azokat nem szokás Zsammisár-zsár lemezeknek tekinteni. Maga Zsammisár-zsár se tekinti őket Zsammisál zsár lemezeknek. Az oxigén előtti két lemez az olyasmi, mint az Adinak, az új versek előtti versei. Hogy a kötetben nem az elején vannak, hanem a hátuljára, a korainak. Korai. Igen, ezek az ilyen koraiak, tehát hogy a, a, azokat nem számítva, így igazából az oxigénnel deputált a Zsami és a Zsami az újabb ö, második ö, lemeze, ami az oxigén címet viseli, az szándékosan nem oxigén 2, hanem oxigén 7 kötőjel 13. Tehát az oxigén az maga az egytől hatig 6 terjedő trekkeket jelenti, és az azon terjedő trekket, ez azt jelenti, hogy pontosan ott veszem fel a vonalat, ahol hagytam 13 évvel ezelőtt, nem, 11 évvel gondoljuk. Micsoda? 21 évvel! 21 évvel így gondolkodj! a 7, 13, 97, 97, 97 766. illetve 76. Na azért van, az 23. 21, nem? Mi? 23? 21! 21, 21, 21! 21. 21. 21. 21. 21. 42. Csak én, én úgy emlékeztem, hogy nem 76-os az oxigén. 70 os az oxigén. Jó, akkor rossz nem Tehát 21, év, 21 éves évvel ezelőtti sztorit egy az egy ott vesz föl ahol, ahol hagyta, előveszi azokat az analóg szintetizátorokat, amik akkori, tehát a tök akkori hangszerten lejátszik, egy akkori, az akkori zenének a folytatását 21 évvel később megkomponálja és lejátsza. Pontosan azokon az analóg hangszereken, hogy az, és ennek ellenére akkor is ott a 90-es évek végén annyira modernnek és annyira erősnek, vagy nem is azt mondom, hogy modernnek, annyira időtlennek. Annyira időtlennek tűnt, annyira, annyira elementárisnak tűnt az Oxygen 8, amikor megszólalt, azért hallgassátok. konkrétan ez a zsám a zsának a legjobb száma, hogyha lehet ilyen mini versenyt tartani. És az az érdekes, hogy ez pont ö ö analóg szintivel van, tehát ez a, ez a, ez a klasszikus, azokkal a klasszikus hangszerekkel, amikkel ez, ez a fajta zene elkezdődött. De, de, de a hangzása az meg olyan mértékben meghaladja, és ezt meg már maga, vagy nem is a, nem is a hangzása, hanem, a, hanem az intenzitása, inkább így fogalmaznék. A, olyan mértékben meghaladja, mert hogy ezt már... A 90-es évek végén készítette ugyanazokkal a hangszerekkel az az ennész, aki az egész műfajt létrehozta. Az az elképesztő, hogy a 90-es évek közepre tájékának, amikor megismertem a zsemmise zsárt, akkor rongyosra hallgattam, hát elsősorban az első áram albúlta az oxigént, a Schum meg, e meg az equinoxot. Ami elég ugyanaz a világ tulajdonképpen a három, és az a zsámisernek a, a klasszikus nagy korszaka, amikor letette az alapokat, és onnantól indult tulajdonképpen a kísérletezés. érdekes, hogy nem a kísérlettel indított, hanem, hanem a megoldással indított, és utána kezdett el ahhoz képest tulajdonképpen primitívebb dolgokat csinálni, úgy tetszik. És, és az ember ezt rongyosa hallgatta meg, meg mindenhonnan ez folyt, és ez, ez egy nagyon alap dolog lett. Tehát én nem rajongója voltam a zsármise zsár, nem hanem ezt meghallgattam, időnként, mert ez egy ilyen, úgy éreztem, hogy ez egy biztos alap. És akkor ezzel csak jött, hogy, hogy ox, új, újra kiadja az oxigént, vagyis hát vagyis nem kiadja újra, hanem folytatja. És ez egy nagyon, nagyon érdekes próbálkozás, mert ez az olyan, mintha Hát nem is tudok példát mondjuk ha a Pink Floyd a Dark Side of the Moon, utána átrepülne a Light Side of the Moon-ra, vagy mit én micsoda. Tehát, hogy, hogy, hogy valaki hozzányúl ahhoz a, a legklasszikusabb, mindenki által nagyon-nagyon-nagyon jól ismert, és nyilván rajomókált, által nagyon szeretett anyaghoz, ami, ami, ami megkérdelezhet és ami meghatározó. És, úgy, és mint a közben ezt, bocsáss meg, mint a közben ezt, hogy a Michael Field, a Tubular azt szarrát inflálta. Tehát olyan Chubyular Bears 2, Chubyular 3, Millennium Bears, három, és még annyi, tehát ne, ne valami ötfének gyújulás behezébezik. Voltak, voltak jó most. De azokon vannak zseniány, meg. meg vannak nagyon populáris, nagyon lagymakak nagyon, uh, Sok, Tehát a, a Zsamisel sel zsár ízlését tekintve sokkal homogénebb. A, a Michael Field az nagyon-nagyon fájdalmasan el tud hajlani a gicsbe. János a Zsamisel zsárra egy bizonyos korszakában, de ezt már csak az igazi rajongók tudják, a 80-as években jellemző volt egyfajta dagályosság. Volt a rendező, meg, meg a hát így, így a, volt, volt, volt, volt a, a 80-as években egy ilyen egy, ilyen, egy ilyen nagy szenekari dagályosság az a misaljárna, amit, amit, amit egyébként tökéletesen átesett és, és, és, és a, a és akkor a kronológi című a 93-ban kiadott kronológiai című kezdve újra a legmagasabb szinten van. Jó, De az igazság, hogy szerintem, szerintem hogyha volt egy, volt, volt egy relatív népontja, akkor az 81 és, és 93 között volt. Tehát a, a 81-es mágneses mező és a 93-as kronológia között van egy olyan korszak, ami amikor, a, amikor azért a zsambisell zsár nem azt a szintet hozta, amit azt megelőzően meg azt követően. Na azt akartam csak mondani, hogy nem csak egy nagyon bátor dolog volt hozzányúlni a legelső anyaghoz, hanem itt az volt a durva, hogy tudod csinálni egy olyan folytatást, amit az ember nyilván, aki nagyon sokszor hallotta az első oxigint, az, az nagyon nagy elvárásokkal kezdte hallgatni, és, és azt érezte, hogy, hogy ez jó. És azért ez elég ritka. Tehát ilyet, ilyet mondjuk a MyFold például a Figurága ezt ötön sem fog szerintem megcsinálni. Nem, nem, nem, ez világos. Az az, az igazság, hogy azért éreztük, hogy egyrészt egyrész nagyon szép, nagyon, nagyon szép a szimbolikája is a dolognak. A, az oxigénnek a címoldala az azt gondolom előttetek van, ahogyan a földbolygóból kibomlik a koponya. Az amit egy metáborító egyébként. Kicsit már lehető lesz, lesz. lesz. És itt pedig, itt pedig, az, e, tehát ott az, ott a Bolygó, a bolygó veszi körül az embert, itt pedig az ember foglalja magába a bolygót. Van egy ember alak, aminek a szíve helyén van maga a bolygó. És, a, és így igazából... Ami egy szem is egyébként, hogy... Szerint, igen, bizonyos értelemben, bizony, bizonyos értelemben az, az egész közben, meg így annyira minimalista, és van benne valami primitív. Igen, hát ez, ez talán így a, a húsvét szigetnek a szobraira e, hajaz egy kicsit ez a, ez a figura, vagy valamilyen vagy barlangra egyszerű igen. Hmm. Na hallgasson meg erről még egyre nem akkor. Nem nem fogok tudni meghallgatni erről még egyet. Pont azt, amelyiken a teremin van, azt nem fogjuk tudni meghallgatni. De menyetek csodálatos egyébként, csodálatos track, haza, és hallgassatok teremint. Tehát írjátok be, hogy terem. Ilyen hangszert még nem hallottatok. Egy olyan hangszer, ami nincs anyaga. Nincs anyaga a hangszernek. Van egy rádió, ami kibocsájt hullámokat, te pedig nem érsz hozzá, csak a levegőben gerjesztett föl alá a hullámokat, és azzal játszol egy zenét. Az, hogy nincs anyaga, az nem csak a hangszer és a, és a, és a, és a művész viszonyára vonatkozik, hanem a hangra is. Egy olyan ételi rezgés, ami, amin hallod, hogy nem így, nincs anyagi vonatkozás, hanem, a, hanem itt, itt, itt, itt egy gerjedést hallasz és az le tud írni olyan pontosan és olyan harmonikusan dallamokat, hogy az ember szíve bele hasad. Az valami, az valami csodálatos hangszer a teremén. És valami annyira különleges a hangszereknek a szent grálja bizonyos értelemben. A legszebb leg, uh, hangszerteremtmény. Na, a, a javaslatom az, hogy, hogy térjünk át a kronológia című lemezre. A kronológia című lemez az a. Az a a Zsámisa Zsárnak az újjászületése. Egy, egy, egy, elképes, egy elképesztő album az egész, az egész, az egész, az egész csak, eddig van, volt az a Zsámisa Zsár, aki újjá volt már születve. És igen. Most, most hallgatjuk van, meg, amikor újjászületik. Most hallgatjuk azt, a, amikor az született, amit eddig hallottunk. Igen. De e fő, fő indultunk a búst. És egy élő, igen, igen, igen, és egy élő, egy élő ö, ö, ö, fogtok hallani is látni, amely, amely során a Jean-Michel zsáron azért felismerhető lesz, hogy a mester bizony itt és most ezen az estén nagyon be van kokainozva. Elképesztő, ezen a koncerten, hát ott láttam, van az ennyi kifejezés, de az jutott még ezt hogy Én ott voltam ezen a turnén, képzeld el, ez a jó hírem, a rossz hogy anyámmal. Ez a kettő, ez így összetartozik, de én ott voltam ugyanezen a turnén a pénnal, 1993 a És erről nem akarok veled beszélgetni, viszont elmondom, hogy mit láttam volna én, hogyha ott láttam volna a Tényleg 9 éves voltam és ott voltam, baszki, ezen a turnén, mekkora volt. Én azt láttam volna, hogy, hogy, hogy van ott két ilyen ekkora gyerek, ilyen hatalmas, ilyen nagy gömbbel a fején, mm. ők a daft későbbi tagjai, és így mondja az egyik másik, hogy valamilyen smit kéne csinálnunk, majd, hogyha felnevünk, és akkor így nőttek, nőttek, csak a fejükön maradt az a gömb. Uh, az nem kétséges, hogy a daft is, meg az ER is, az a zsamiságnak a köpönyegéről bújt ki, és még megannyi elektronikus zenei projekt. Nem lehet, a az elektronikus zenére gyakorolt hatását nem lehet túlbecsülni. Nos... A következő track az... Most, most ugrunk egy nagyot az időben, és, és a, a, mostantól a zsami arról a három lemezéről lesz szó ami a klasszikus Zsambi ami a Zsambi ami a Sájzsár írta a zenetörténetben a három lemez az oxigén, az equinox és a magnetic fields. Csak ugye fordított sorrendben. Nem, valójában az oxigén, az equinox és a magnetic fields a valós sorrendben, de mi fordított sorrendben fogjuk lejátszani. Ő, hát, ő, ő valós sorrendben írta meg. Igen, igen, igen. Hát igen. valamit fejlesztettünk. Igen. De, e, egyébként ez az AH-nak a, a legutolsó turnéja van, egy ilyen Farveltúr, Most volt egy év vagy egy vagy két évben ezelőtt az AH-nak a, a búcsú és azon, azon arra elmentem, megtekintettem tekintettem utoljára az AH-t, és ők visszafelé játszották el az egész életművet. És így a fejemhez kaptam, hogy ez geniális. És tudtam, hogy így kell, így kell majd ezt most ezt az estét, így, így, így kell majd prezentálnom a számotokra, hogy valóban, Valóban, valóban, a mélységében lássunk ennek az búcsú... szóval, szóval, ez a búcsuguli. Nos, a következő számhoz egy csomó mindent magatok elé kell képzelnetek Először is képzeljétek magatok elé az egy is üvegből lévő kávés poharat. Azt a szovjetet, ami ilyen kis Hozzá, hozzá egy műanyag, egy nem... Nem nem, nem nem, egy alumínium kiskanalat, tehát az jó, a, tehát az alaposan alumínium, tehát az olyan, amit a olyan, amit egy kicsit oda nyomsz, és már majdnix. Na, azt az alumínium kis kanalat kell hozzá egy kocka cukor, kell hozzá viaszos vászonterítő, kell hozzá alumínium pult, ahol oda lehet jól könyökölni, és lehet kérni egy kőbányait mondjuk, kell hozzá egy ilyen szintetizátor mögött ülő, ilyen alkoholista, ilyen, ilyen bor, bor, borzasztó, izé, nem tudom én, ilyen, ilyen ö, 40 éves, de ott vannak kinéző csávó, aki nyomkodja a villanytjüket, és így, így iszik, <gül> és kell hozzá egy ilyen, egy ilyen a pult, pult mögött álló, ilyen nő, aki látszik, hogy szintén alkoholista, és így, így, és így ő méri kireket a piát. És mindez kell nekünk az 1980-as évek második feléből. Megvan ez? Akkor jó szórakozást kívánok a következő trackhez. Csak a szemeteket meg nyissátok ki. Mondok, hogy mi szüksége ahhoz, hogy valaki hallja, hogy ez a szám, amit most hallottunk, milyen szívszaggatóan szép, és nem tudok rájönni arra, hogy mi az a képesség, és talán csak a kor. Talán csak az, hogy éltél akkor. Talán csak az, hogy, hát, hogy hányszor hallgattad meg ezt az albumot. Hát lehetséges, hogy ilyen, kellő, szám, kellő számban hallgattad meg szám, ezt az albumot, és kellő korban hallgattad meg ezt az albumot, ahhoz, hogy így, tényleg így beigódjon, de az én számomra ez egy ilyen... Ez egy ilyen ö, ö, az én, ö, én belém, ezzel a kontextussal együtt, amit ismertettem korábban, ezzel együtt hatol belém, azok az elvesztegetett életek azon a kibazott alumíniumpulton, azok az elvesztegetett sorsok abban a kibazott italkimérésben, ahol ez szól, ebben annyi fájdalom van, hogy azt nem tudom elmondani, és ez benne az én számomra a kontextussal együtt fájdalmas. De én meg azt érzem, hogy a... Hogy a szintetizátoros benyomta a rumba és el, elkezdte játszani a számot, de a végére, már lejátszotta sokszor, de a végére hirtelen e, e, angyal repült át a, a Mándi Iván presszón, a, amikor, is, e, amikor is hirtelen Párizsba találjuk egy másodperc alatt, egy, egy, egy pár elvadultabb, és, és presszóban sosem játszott észlet hatására, de egyébként, amikor én ezt hallgattam, mindig úgy éreztem, hogy ez egy, ez egy kis poéna az album végére. E, tehát én ezt sősor sem vettem ennyire komolyan ezt a számot. De, ja, de ennek az országnak tényleg beibódott a vérkelingésébe ez, ez a, ez a, ez a, ez a, a hangzás, meg, meg ez az egész... Ugye, de hogy tényleg azt a fattel is el tudta játszani az ő saját analog szintén a abhiszsárnak, Magdafi Kvill szívült. No, Akinek volt analog szintén, hifon. Semmilyen, így ilyen izén nem tudod. nem volt. Egyébként, Robi, mondhatjuk, hogy egy kicsit örökre elvett. De hát az nem a e, Tehát e, azt akarom csak mondani, hogy kicsit örökre elvettél ebből a számból számomra, de hát mindenki hozzá is adtál, Tehát, Mondom, ennyire egy-egy egy-egy szocialményért úgy érzem. Egy, egyébként én jobban örülök, hogyha ezt az albumot az eredeti francia címén emlegetjük, nem azért, mert francia és egy talán logikusabb. És már kénytelenek vagy kiejteni. És a magnetik, amiben amibe ugye egy szóvíc van, vagy egy, hát nem szóvíc, egy szójáték inkább azt mondanám, tehát egy kettős értelmű dolog, mert a son, hogyha úgy van lévő, hogy chant, akkor ugye egy dalt jelent, vagy éneket, ha meg úgy van lévő, hogy CHAMP, akkor, akkor viszont mezőt jelent, tehát ez, ez mágneses mezők és mágneses dallamok egyszerre jelenti a címet, ez az angol ugye nem adja vissza egyáltalán. Esetleg lehetne Magnetic Old és akkor... <tos> és <tos> De hát ma, nem, nem, jóban nem lenni, rosszabb, <gül> rosszabb, <gül> sem <gül> nagyon. Na, ugyanörről a lemezről hallgassunk meg még egy számot. amit szerintem sokkal tipikusabban erre az albumra jellemző. Ez inkább egy ilyen kis meglepetés, egy ilyen... És ott, a... tudjátok, hogy mi az érdekes? Ez a Magnetic Fields 1 És a Magnetic Fields 1-ját a Zsavisa akárhányszor, akárhányszor lejátsza, akár koncerten, akár bárhol máshol, az első felét lejátsza, és utána így lekeveri. Bármilyen nem kevernél, nem neki egyet ebbe szemben ezért érdemes lett volna. De nem, nem ez szemben, ilyen, ö, de a hirtelen eszembe, hogy én. Ha azt mondod, hogy legközelebb egy híres emberrel tárkoz, és nem jut eszembe, hogy pontosan mit akartál tőle, a biztos, hogy ezért neki egyet, szerintem lenne lett. Inkább elkolodott. El. az eddig is működött, és szerintem most miért változtassak? Ö, majd őt meg engem, én meg befelelem őt, ez így eddig jól hangt. Na mindegy. A, a lényeg, hogy az amúszásállnak van egy, van egy, egy ö, ö, olyan trekje, aminek a, a koncertverziója az 5 perccel rövidebb, vagy inkább 6 dal. Ez valójában ez a szám ez egy 11 perces szám. A magasabb mezők egy, ez egy 11 perces szám. Ennek van egy utolsó 3 is fél perc, már nem szokott eljátszani, mert mert, mert lekeveri. Tehát ugye az, az első feléért rakja fel a trekket eleve a, a, az egyik koncertjén, és mondjuk így, így játsza le a közönségnek az első felét, és a második felét így lehagyja. És sose, sehol se hallod a második felét, csak és kizárólag van lemezel. Mert a zsami nem tartja olyan fontosnak. Most azt kell, hogy mondjam, hogy ennek a számnak a második fele, az én számomra a zsami se az. A csúcsa. Most nem azt mondom, hogy az egyik csúcsa, mondjuk azt mondom, hogy az egyik csúcsa, mert szerintem így van legalább, az én számomra van legalább három egyen, egyenértékű csúcsa, de, több, de akár több is, de mondjuk ez, ez legalább is, és soha, sehol nem játsza el. Na, ezért vagyok én nagy több nagy mázist, hogy összesen egyszer volt pénzem elmenni zsárkoncert, a többi alkalom mindig az albot hallgattam, még te nálad sokkal rosszabb arányok állnak fönn, mert többször elvitt. Egyébként, akkor egyszer voltam én is anyukámmal voltam. Hint, hint, hint, volt az, a tesóm is, meg egy haverom. Ez enyhítő körülmény? A, az az igazság, hogy én örültem volna, akkor lett, lett volna haverom. Meg gyölt, vagy tesóom. Szóval minden esetve. Ez a számkánk szám, van. Szám, de, de most e már szívesen menjünk anyukánkkal. Csak akkor volt Ciki. Most látom, egy, ilyen egy, egy, Egyébként én otthon olt, a jegyet, az volt a legszikív. Tehát konkrétan mindenki ez, ez. Én, én, én a Youtube koncertre, amikor először mentem az Zúrópa az, az, az turné keresztében Youtube koncertre, és nem volt meg a jegyem, és nem találtam, hogy nem, meg volt a Meg Megvolt a jegyem, és de mi annyira előre akartunk kerülni, hogy inkább belúgtunk és az érvényes jegyjel a kezemben bossza meg, hogy előbb érjek be, mint azok, akik még sorban álltak, azért, hogy bejussanak, és amikor az Ákos fellépett, és azt énekelte volt, Hello, hello, végre itt vagyok, akkor jó volt hátra nézni és látni a rengeteg jegyet, amiről le van képve, az a kis szélső, szélső sár, az egyémről nem volt. És én úgy mutogattam Ákosnak. Akkor még, akkor még Ákos a helyén volt, tehát ott volt, ahol a helye, Azóta sajnos fölkapta őt is egy ilyen Proli csődül, de most ezt hagyjuk. Hát, pont nem Proli csődület, de akkor már én is elmesélem a sztori, szóval az úgy volt, hogy az, hogy az anyukám, meg a testvérem, meg a, a haverom, azok mind bementek, mert azoknál ott volt a jegyük. Mondtam, hogy jó, menjenek csak be, úgyis mindig késő, indulnak a koncertek, és még elég korán kimentük, úgyhogy rohantam ezerre haza, tehát nagyon-nagyon sokat futottam, meg metróztam, meg, meg futottam, meg mozgó futottam. És akkor visszajöttem, loholva éppen egy perccel a koncert kezdet előtt, amikor is a gimnázium egyik legjobb haverom volt a jegyszedő, aki lekezelt a jegyenet. És az öltem, hogy na pont ő beengedett volna jegynékül de hát azt nem tudottam előre, hogy ő fogja kezdeni a Ugyanaz a sztori. Igen, csak én, csak én fordítva, én nem lóktam, be, hogy is? Nem, a legideges, sokkal idegesítőbb, hogyha se jegyedni, se bennem vagy ha egy, egy érvényes jegycsapat És csak nem is sincs meg. És még csak a nemes játékosok. Nem, kettőről már lemaradtatok. Nem, mert a útriban laktok, úgyhogy tud, tudják játszani. Nos, ez az a szám, aminek amit nem az elejétől játszunk le nektek, hanem csak a 115 és Az fel. menjetek ki a koncertre. Az elejér menjetek ki a koncertre, az a zsabizsadal is nektek szálljak. Ez kifejezetten egy olyan szám, ami csak is a szól, és így Szerintem az életműnek az abszolút csúcsa. És miért nem játszol le? Nem Már... hogy miért nem játszol le? Igen. Szerintem azért, szerintem azért, hogy meghallgassd a lemezt, mert így nem neked szánja. Tehát, hogyha így izé kicsődülsz, a kibaszott koncertjére, és ezeket éregyít, hogy elmenjél, zsámíts, zsámaszaszom, akkor az még neked nem ilyen. Nem, ez nem még így kevés. Tehát, hogy így vedd meg szépen a lemezt, menjél szépen haza, hallgass meg, vagy ha nem, akkor így nem neked való. Nem muszáj meghallgatni, nem olyan fontos. Tehát, hogy e szerintem ez, ez igazából ebből fakad. <gül> Siess, hazavárom <a> maga. <gül> A zenére. Tehát, hogy nem, nem az a zene, amit én hallgatok, hanem ez az, az a zene, ami hallgat engem, vagy báj, bájkál bennem. Nem az a zene, amit én elbírálok, hanem az a zene, ami elbírál engem. Nem, nem az a zene, amit én, én, én, én, én megismerek, hanem az a zene, ami által megismerem magam. Vagy megismerem a világot, vagy felismerem, a, felismerem az önhasonlót. Ez, ezek az én számomra olyan mély, mély élmények, tehát az én számomra ezek, az, nekem, nekem személyesen személy szerint ezek a zenei gyökereim. És ezért aztán a szívverésem is. És a, a, a, a, a, leg, a leg, legalapvetőbb mód, ahogy magamra ismerek. Az ezeken a zenéken és ezeken a taktusokon keresztül hangzik. Nekem az az érdekesebb a zenébe, meg sok, sok mindenben az első három zsár album kapcsán, hogy hogy a, a, a hangzás is mennyire egy, egy művészeti alkotás. Arra gondolok, hogy műszakilag azóta rengeteget fejlődött a világ, hogy ezt az albumot előállították, ezeket a hangszereket előállították, amik ehhez használva voltak. Tehát a műszaki lehetőségek pont ebben az elektronikus műfajba látszólag mindent jelentenek és mégsem, vagy még sem jelentenek szinte semmit, mert az, hogy valaki milyen hangzást hoz ki, és most nem a dallamról beszélek, meg nem a kompozícióról, hanem kifejezetten a hangzáson a zsárnak ugye nagy erőssége, az is valahol, valahol egy művészi teljesítmény, és az, hogy mondjuk nem kezd el, a, tehát hogy fogalmazok, a, a mai világ végtelen lehetőségében nagyon könnyű elveszni, nagyon könnyű valamilyen minőséget állandóan és nagyon könnyű sztenderdek, meg, meg már sokszor dolgokat elsütni. Ehelyett a, a zsár teljesen a semmiből tudott megteremteni egy, egy olyan hangzásvilágot, ami abszolút korszerű ma is. Tehát amikor a Teo és te azt mondtuk az elején, hogy korszerű, a, akkor a hangzásban nem hozott igazából újat, ö, britmusba, stb. hozott. Ez, szerintem az nagyon érdekesebben. De. Az az, az az érdekes, hogy a jean -Zsár volt az, akinek már a fejében kész voltak azok a zenék, amikhez még nem léteztek hangszerek. És aztán létrejöttek a hangszerek, és a jean meg tudott szólalni azokon a hangszereken. Újabb és újabb hangszereken. Én úgy képzelem, hogyha Mozart ma élne, és a kezek közé kaphatná azokat a hangszereket, amiket mondjuk egy Jean-Michel játszik, vagy amiket egy jean használhat, vagy egy Duck Punk, vagy, vagy bármilyen valami ilyen, valamire való elektronikus projekt, akkor a, a, a módszert az nagyon a gyönyörűségtől, és rögtön elkezdeménye ezeket a hangszereket teljes, teljes erőből használni. Pont, pont, pont nem értek, hogy egy, egyébként egyébként, módszert pont a Dallandról szól, sokkal inkább, tehát lehet, hogy egy másik... minden újba benne lett Nem azt mondom, de egy másik klasszikus lehet, hogy jó példa. Egyébként, ha már itt tartunk, hagyd említse meg a... Arról mondtam, hogy hát vitatkozni nem akarok a róbniva semmiképp sem az első helyzet kapcsolatban, de azért a Zsámisárnak az árnyoldát. Két, két árnyoldala van a Zsámisárnak. Az egyikről már beszéltünk, ez egyik az a, hát a, a, a természetfilmek és a többi teletext aláfestő zene Shadowsz helyett, vagy Szabó Gábor helyett, az. az Ugye hát mindegyik művésze szemben azt hiszem kegyetlenségét teletek alá rakni, kivéve a pont ilyenre gyártotta, de az meg nem művészeti, inkább egy ilyen ipari dolog. A másik árnyoldala szerintem tökéletes, mert két által nagyon fontosnak tartott ember is ugyanazt reagálta egymástól teljesen függetlenül, amikor azt mondtam neki, hogy, hogy Zsámise Zsárt fogjuk itt most dicsérni, hogy Hát jó-jó, a zse, de ha már ilyet akarok, akkor, akkor klasszikus zenét hallgatok. E, és azért ebben, ebben a kritikában szerintem de én, de tudom vitatni, és vannak egész jó érveim vele szemben, majd lehet, hogy elmondom, de azért van igazság. Tehát egy olyan pályán játszik, ami, ami igazából azért már nagyon-nagyon komoly emberek által be van játszva. Most e, nem akarok neveket Johan mondani. Johann Sebastian Bach. Mozart és Beethoven is, É, és, és akik még utána jönnek, és esetleg nem is feltétlenül annyira ének az zene órai tananyagok. De, de, de, én igazából ezt az élet elég jó érdek tartom, csak van ellenérvi is. Az pedig részben pont a kísérletező, pont az újdonsága, hogy ugye a klasszikus zenében a megújulás mellett mindig azért ott van, hát a nevében is, hogy klasszikus zene. Tehát a egy... hangszerek, a hangszerek kötöttség, a... az nagyon-nagyon szigorú kötöttség. Egy nagyon-nagyon szigorú keretrendszer közé van zárva a klasszikus Azt, zenét. nem fedezőn tartom ilyen szempontból hibának, de, de, de én inkább ezt a kísérletező kedvet uh, hoznám ide, illetve az, hogy egész egyszerűen az ember, én úgy gondolom, hogy más uh, körülmények más, más, máshogy, máshogy hallgat klasszikus zenét, és máshogy hallgat környezet, bizonyos szinten tény, hogy a zár, azért a határán van a kettőnek, tehát nem egészen úgy hallgatja az ember a zsárt, mint a dors. Azért ezt, ezt lássuk be, meg, meg, meg nem szokta énekel Ez is abszolút más. És azt gondolom, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy semmiság se zsár nagy zenekarra olyan lemez van. Prágában vették fel, a prágai szintónikusok zsab is elzsárgyálták, persze a szarab számaik, természetesen, mert tudjuk, hogy van, mindig így van, hogy a, a rossz ízlésű producerek válogatják össze, nem pedig a jó ízlésű rajongók, az ilyen ízé, az ilyen lemezeket, hanem hogy tényleg az ilyen ismertebb slágereiből gyártottak egy ilyen koncertalbumot, ami, ami, ami, ami, ami valóban nagy zenekar, zsárd nagy zenekarra. De vajon létezik, Beethoven vagy Mozart elektronikus zenére? Szintetizátorra? Vagy digitális é, szintetizátorra? Én gyerekkoromban mindig azt törtek hogy volt, úgyhogy frankon létezik, de most ebbe nem menjünk be. Nem biztos, hogy maga Mozart vagy maga Beethoven klasszik, is úgy alkotta volna. Nem, nem biztos, hogy ugyanígy <haz> alkották volna, hogyha léteztek volna ezek a hangszerek. Az, az majdnem, hogy egészen biztos. Na, erre, szintet, utalok, és... erre utalok, erre utalok éppen én azért... meg arra utól, hogy mikor azt mondtad, a, azt, azt a melyik számlál is mondtad, a Rendezvú apárinál, mondtad talán, hogy, hogy hát ilyen szép hegedű szól, szólamot vagy szólót még sosem hallották. azért azért lehet, hogy egy, egy Mendelzon hegedű verseny azért még labdába rúghat ebbe a, a témakörbe. Ez egyéni kegyéni vélemény, amihez nyilván jogod van. Tehát, nyilván évek kikinek, kinek ízése szent és úgy hogy, jó, de nem, valójában tudjuk, hogy melyik a melyik a távollagzol. Ez a büvencsi. Nem, kártyában. nem, nem. De, de, de, valójában igen, valójában igen. Az az amit hegedűre meg, brácsára, meg, meg, meg, meg, meg zongorára és egyéb. Ezekről egyébek. Én azért kushom szeretek írni, de Azért nem te az a nap, azért lássítesz, de, de, de azért a napisazsát szeretjük, így nem van a maga helye, nem. de azért ugyanak hát arra a kórcárt és bítóvelát, tudjuk, hogy azért hiába nem volt gyerekreink van, de azért az azért egy másik.. mert bele te ez a patina, és azt imádjuk, ez a, nem az a az a <that> csodálatos műveltségünket jelenszer, viszont ki érkezd az, hogy azt se tudod, mi az a brácsa. Miért? Miért fájod most? vagy baj ford a brácsa? Hogy? De miért pont a brácsa? A brácsa az nincs csak hát, az... Hát az én az az az az azért mondom. pont <gül> a brácsát? Hát azért azt mondom, mert azt mondom, a hegedűt azért csak tudod már. Azt tudod. Ez tudod. A azt tudom. A, a brácsa, azt gondoltam mindig, hogy a hegedű meg a celló között van. És, é, és hogy fogják? Igen gitáros izé. <gül> A brácsát biztos, hogy nem így, biztos, hogy így. Hát, de pedig úgy. Olyan? Hát, még hát, egy nagyobb tegedű? Csodás, csodás dolgok! A műveltség, a műveltség... A Primberg, hogy a de úgy, olyan könnyű szeretni. Azért az کوztunyi. látszik. A brácsa, amit úgy, a kisebb, kisebb mint a cselló. A, a cselló kisebb, a rajgömbő. Tehát a brácsa, szóvalóképpen az ötödik, méretű véletűengetű, amit ismerek. Ebből egyet nem tudok. Hátadú. Igen. <gül> Én de igen. Gondonka, cello, igen. <gül> Nagyfügő, igen. És a bordonka? és a cello. A, cse a cselló miért nem, nem kétszer. Gordon-kal nagy a bűbő? Az nem, a, az a Gordon, a gordon az a cselló. A gordon. Az a kicsi, kicsi Gordon. Vásodszol hatalóra jutt, csak ilyen kicsi de, de, de, de Hamar el is topossuk de, a bicsába. Erre, erre lehezne valami kampányt is, hogy a Gordon-kal a cselló. És van le És lehet, hogy a cselló egyébként vállalna a szponzorálást. És van bele való. Szóval van benne egy honóval. Sajnos, sajnos Robi, emlékszem, hogy milyen ikvetetlen beszéltél a teremimről az imént, tehát könnyű téged lebrácsázni ezek után. Na, de, de én, én nem azt mondom, Robi, hogy te, te egy senkiházi vagy, hogy nem, nem tudod fejből Mendez úr helyezére senni, amit te történetesen <gül> tudsz, de hát szerintem az híváltség és híváltség, ugye? De mindenbe eléneklem a mikrofont, azt mindenki tudja, csak nagy, nem akarok össze Összecsapnak a brácsások és a terénesek. <gül> az, az biztos, az biztos az hogy azért ne tartsuk már dicsőségnek, hogy kifejezetten nem. Tehát, uh. tehát az biztos, az hogy egy kültelkítalkimérésben a brácsával több pénzt lehet keresni, mint a tereminden. Azzal lehet kontrázni. Most az <gül> a lehet kontrázni, akkor tájékoztatom magam De figyelj, Robi, a következőről van is szó. Szerintem a világ most abszolút nem abban a fázisában van, hogy az embereket arról kell ki, kioktatni, hogy te ne sznoboskodjál már itt, hogy klasszikus zenét hallgatsz. Hányan oktatnak ki erről téged nap, mint nap, mondjuk pláne a korosztályodból? Kb. Szóval senki. Ki a ja, ha a klasszikus zenét van abszágy. Ugyanúgy senki, mint Uzsárt. Egyébként ez igaz. <sínt> Csak a és a, egyébként szerintem a klasszikus... Szerintem a klasszikus zene is asza, és egy olyan track van, amit én szeretek. Soha nem mondanám, hogy Nézd a testop klasszikkel Ne, Ne kurva a Game-okok, és csuga, a szaktólnak jó. a jövőben azt, azt tettük szívesztek. A szívesztekről is vitigáljátok. A Jaj, jaj, jaj, jaj, a jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, magyar jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, Rád rád Na Jaj, Jó, akkor ennyi, de erről is, még. hallgassunk kis. még egy kis Amisezzát, mégpedig az Equinox fibulemezről, melynek fordítása eh, napi egyenlőség. Hát inkább inkább az, együttállás általában, nem, nem csak napi. Már igen, amikor egyesülnek az elemek, az ellentétes elemek. Ez lesz a mai előtt is. <gül> és egyben az örököt. Kecsekteszed vagy őket. Én, én, amikor szület volt, ide beültem a színpadra, végel ott összférte, mert én voltam a remény, hogy még folytatódik. Most én vagyok a remény, hogy egyszer véget Ezt a nótát 1978-ból hallottátok az elektronikus zene hajnaláról. Mi az, amikor nótának hívják? Az annyira jó. Volt egy olyan műsor a tévében annak idején, hogy képes nóták, kívánság műsora. Nem akarták leírni a videóklip. És nem akarták kimondani, mert az nem. Az is úgy hívták, hogy képes nóták. Képes nóták, kívánság műsora, ez volt a videóklipeket sugárzó műsor. A, ez, a, ez a szám, ez... Az én számomra elmondom, hogy milyen érzeteket kelt. Amikor olyan mélyen nézel bele a világegyetembe vagy a világűrbe, amilyen mélyen a Hubble teleszkóp, amikor lefotózott egy olyan zónát az űrben, ahol nem látott semmit. Tehát teljes sötétség volt. És belefotózott méghozzá egy ilyen 6 záridővel. Tehát amikor itt van a blendek, 6 hónapon keresztül, és 6 hónapon keresztül né né né nézi az adott zónát és három hónapon keresztül teljes sötétség volt, és semmit nem látott a képből. És három hónap után elkezdett terengeni valami, és végül hat hónap után, amikor bezárt a lencse, akkor így kész volt a fotó, és elkészült egy fénykép 12,5 milliárd fényérnyire lévő objektumról, ami azt jelenti, hogy 12,5 milliárd évben ezelőtti képet mutat a fotó maga. Csak hogy a világegyetem az a tudomások szerint 13,7 milliárd vagy éves, ami azt jelenti, hogy ez a az a, a, a, a mi univerzumunknak, a világegyetemnek. Ez azt jelenti, hogy, hogy amit látunk, és valóban a fotón nem az a rend van, ami ma. A világban, hogy fekete lyukak, a fekete lyukak körül galaxisok, galaxisokban ö, vannak csillagok, a csillagok körül vannak bolygók, bolygórendszerek, a bolygók körül meg vannak holdak és itt tovább, hanem, hanem egy, egy, egy káosz, egy őskáosz látszik a képen, Belenézünk milyen a múltba. És ez, ez a fajta nézés, amit, a, ami, ami, ami, amit ez a zene megjelent, az valami nagyon ilyesmi, valami nagyon belenézünk, valami nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sötét, mély szervetlen világba, és onnan, így, így amikor a leg, leg, leges-legvégső szervetlen világot túl vagyunk, és így a legvégső záridővel kinyitjuk a fotót, akkor belenézünk saját magunk harcába. És, ugyan, és azok az érzések és az egész egész elveszettségünknek a fájdalma ott dereng a, a, a multiverzumon túl, valahol. Én a szervetlen szóba kapaszkodnék bele, és egy picit messzebbről indítanék. A magyar oktatásnak vannak sajátosságai. Az egyik, hogy például az irodalmat azt úgy tanuljuk, hogy megtanuljuk különböző íróknak, az életrajzát, hogy mikor született, kik voltak a szülei, utána mit csinált, idejárt iskolába, biztos ti is még, még, még, még fel tudtok sorolni ilyen, ilyen tényeket, hogy rúzmária Mária, meg ilyesmi, és hát azért lássuk bennek a művészethez, vagy a művészet értelmezéséhez, azért eléggé, eléggé csekély köze van. Természetesen, hogyha egy írónak, költőnek, zenésznek áttekintjük a, a teljes életművét, vagy az életműnek egy fontos darabját, az életének egy fontos pontján, akkor fontos adalék lehet ehhez a, az életrajzban, vagy az ő élet létező dolog. De ne, egyáltalán nem biztos, meg vannak olyan költők, hogynek egyébként borzasztó unalmas életük, és esetleg jó verseik voltak közben, bár nem olyan gyakoriért. Mindenesetre a magyar oktatásban olyan egyed uralkodó ez a fajta megközelítés, ami a sok megközelítésnek csak az egyike, hogy amikor könnyű zenéről beszélgetünk, akár még egy ilyen kiváló emberrel is, mint a Lobby, állandóan visszatérünk oda, hogy, a, hogy az RIM tagjainak a személyes életéből idézünk, ami egyébként mondom, szóval ez egy érvényes értelmezés csak. Csak ö, nem egyedi. És érvényes azért, de bajban vagyunk, mert a zene egy olyan absztrakt dolog, és főleg még szöveg sincs, hogy kurva nehéz róla beszélni. Vagy az a személyes, nagyon személyes asszociációját mondod, vagy pedig tényleg a művészről. Igen, nincs, nincs más lehetőség, nincs hova. És, ö, és, és pont, pont, pont szervetlen szóba kapcsolódnék be, hogy a hogy és annyira szervetlen zenét ö, csinál, hogy az ő személyéről, ha észreveszitek, annak ellenére nem esett szó, hogy általában öt előadó vagy együttes szokott lenni, és mindig sokat beszélünk róla. Most az ötször annyi időn belül szinte egy szót sem a az életéről. Én egy érdekes dolgot elmesélnek az életéről, és nem azért, mert az zenével kapcsolat érdekes, hanem csak egy, egy, egy nagyon rövid kis sztori, hogy és ilyen, ilyen bulváros jellegű, hogy Többször észrevettem különböző filmek végén, hogy zenét szereztem Moriz Zsár. És akkor mindig gondoltam, hogy na ez biztos a tesó, vagy a nem tudom ki. És most kiderült, hogy ki a Moriz Zár, mert utána néztem. Ő volt az apuka, a zsámiselsák az apja, aki rengeteg filmzenét szerzett. Oskar-días szerző. Oscar Diaz de egészen pici korában, a Zsámmiselnek a pici, pici korában elhagyta a családot, és Amerikába költözött, és olyannyira nem tartották a kapcsolatot, hogy uh, amikor hogy a férjnél kellett megkeresni kell a határt, És, és amikor, amikor megkérdezték a halál, mármint a, a, a Moritz a, a halál a kapcsán Zseni és azt mondta, hogy persze fájdalommal tölti de életében 20-25-ször találkoztak, és az, hogy egy ilyen idős ember, mint ő ezt meg tudja számolni az apja esetében, az, az azért mutatja a kapcsolatuk mélységét. Na most a bulváron túl csak azért meséltem el ezt a történetet, hogy milyen érdekes azért a, az ember és a genetika, hogy mind a kettőből egy a magas szintén elég kiváló. Zenétzve. és hogy a Jean-Michel úgy úgy haladta meg a paterját, hogy nem úgy, érintkeztek. Úgy. úgy haladta meg a paterját, hogy nem érintkeztek, mert a paterja hat éves korában ott hagyta a gyereket. Kiment Amerikába, Hollywoodba filmzenét szerezni, amivel hatalmas karriert futott be, és az alábiai laurensznek, meg rengeteg klasszikus filmnek a zenéjét szerezte. A Jean-Michel, az meg, meg e, Franciaországban nőtt fel úgy, hogy az apja őt elhagyta, és ő, ő, ő semmiben soha nem számíthatott az apja de semmilyen protekciót nem kapott, vagy semmilyen lehetőséget nem kapott az apja révén. Semmit, soha. Hanem, zsak, hanem egyszerűen szintiszta genetika. Tehát ugye a, a Paterban, ami megvolt, és, és, és nagyjá tette, az a Sammisel sárban sokszorosan volt meg, és sokkal nagyobbá tette. Anélkül, hogy valaha a Zsammise lett volna így áll, hogy így legyőzni az apámat, vagy az apámát lejából nőtt, vagy valami, ezt nem tudjuk. Ezt nem tudjuk. Nem volt, mert is igazán ismerte az apját. Nem véletlenül jó néhányváláson túl van valószínűleg, szegény jó Zsámise, bár ennek sok oka lehet. A másik történet, amit az életéről mesélnék, az viszont baromi szorosan kapcsolódik a zenéjéhez és a tehetség kérdését megint elkezdi boncolgatni, amit most nem megyünk bele, hogy jobban boncolgatnánk, pedig érdekes lenne. Ő amikor meg akarta szerezni az első elektromos hangszereket, akkor a festményeiből szerzett rá pénzt. És egyébként nem az első eset, amikor az ember az abba fut bele, hogy valaki, aki nagyon tehetséges zenész egyben nagyon tehetséges képzőmész vagy fordítva, vagy legalábbis a kettőnek van valamilyen ö, szinergiája. Tehát mintha a tehetség lenne egy kicsit univerzális fogalom, és nem annyira a, a tárgya lenne jellegzetes. És ez azért nagyon-nagyon érdekes szerintem, mert ha megnézzük a Jean-Michel a zenéjét, és most szándékosan megnézzük szót használtam, akkor, akkor festészetről beszélünk, mégpedig abstrakt festészetről. Tehát ő úgy rakja össze a zenei darabokat, ahogy egy festő a festményét. És sokkal inkább hasonlít egy jean szám vagy album egy festményre, vagy festmények sorozatára, mint mondjuk egy verses kötetre, amire inkább szokott a rockzene hasonlítani. És szerintem nagyon érdekes úgy hallgatni, ahogy, ahogy, ahogy, ahogy az újabb színeket és formákat hozzákeveri, tehát elég könnyen átsúszunk ebbe a szinesztéziába a Gilles kapcsán, és azért is, mert nagyon abstrakt a zenéje is, tehát tehát nem is tudjuk megfogni, azt csináljuk, milyen hangszeren mi történik, mi a dalla, mi a ritmus, és ez egy keverednek. Az a, az a klasszikus, hogy kell egy nagyon-nagyon feszes, nagyon-nagyon steril alap. Minél sterilebb, minél feszesebb, minél, minél higanyszerűbb, annál jobb. Tehát minél, minél nyersebb és minél szervetlenebb, annál jobb. Ez egy az alap. És ez az alap, ez lüktesen úgy, mint az univerzum szervetlen állapotában. Mielőtt, amikor még kémia volt, de, amikor már kémia volt, de még biológia nem. És arra uszson rá a, a valami, valami be, nagyon mély, fájdalmas mély belső tartalom, de elektronikus hangszereken megszólaltatva, de a dallam írjon le valami személyes, mély belső, fájdalmas érzést. És ez a kettő, amikor egy, egymáson szólal meg, ez a nagyon szervetlen lüktető alap, és rajta ez a, ez a fájdalmas melódia, on, annak lesz olyan ütő ereje, ami a zsambisázsár fényjelzi, az én számomra. Egyébként tökéletesen hogy ugye a művészet általában Máshogy és máshogy hallatszik meg, létezik és értelmezésé van. Nekem például a mindig ez az absztrakt vonal volt az erősebb. Tehát ezt a, ezt a mély, fájdalmas vonal, értem, hogy mire gondolsz, de nekem nem ez volt benne a lényeg, hanem pont ez az absztrakt dolog, ami, ami, amitől amitől nagyon sok lehet persze megtölthető, de mégis bizonyos üres, tehát a, a zsámisez zs, e, zsár, az bizonyos, és ezért is használják egyébként mindenféle hülyeségre a zenét, mert, mert nem, nem direkten e, csinálod a valamit, vagy nagyon ronda szóval fejezem ki magam, hanem csak úgy finoman oda van téve valami, egy vonal, és, és olyan, mint az a CD, amit a. természetű, de nem olyan módon absztrakt, ahogyan az, az elbaszott kamú izé, hamis, hamis, izé, hamis, hamis prófén. Ha, Igen, a hamis profiták. Tehát, hogy, a, a, a, ez, hogy mondjam, ez minden ízében zene, és minden ízében ütem és az ütem és a zene viszonya az, ami képezi a hatóerőt. Egyébként a Zsami 97-ben, amikor elkészítette az Oxigénnek a 7-től 13. A részeit, vissza kellett vásárolni az eredeti hangszereit. Mert hogy az eredeti hangszerek... Már nem festeni. az eredeti hangszerek, amiket az Oxigén játszotta, amiről a következő és egyben utolsó tracket hallani fogjátok. Az a... Az a, az a azok a hangszerek, ő akkorra azokat már eladta, elárverezte, tehát már kivette velőlük a pénzt, hogy újabb hangszereket vásárolhasson. Csak aztán az idővel annyira legendássá vált a régi lemez, és annyira meghatározók vál meg történelmi hogy az jean nagyon sok pénzén később visszavásárolta az összes hangszert azoktól, akiknek annak idején adta a sokszorosáért. Tehát sokszor annyi pénzt baszott ki azokra a hangszerekre, amiket annak idején könnyelműen el. Na, nagyon jól megforgatta közbe, tehát azért <gül> igen, igen, igen, a lemezeken, <gül> szó szerint. És, és, és a vége az lett, hogy vissza kellett vásárolnia és rendezett egy koncertet, ahol a régi Hangszer Park újra együtt volt, mert, mert csak azokon, a, és pontosan azokon a hangszereken játszotta le, a 97-es oxigén folytatás, mint amiken a 1976-os eredetít. És ezek között bácsa hát annak adatára nem volt, hogy ő tudta, hogy mi az. Bár csak tudta volna. Nos, akkor hallgassátok meg azt a számot, ja, pedig az oxigénről, amelyik, amelyik az én számomra a meditációhoz, vagy az elmélyüléshez, vagy a belső önmagad megtalálásához a legközelebb áll, az egészet egy fehér zaj. Ö, mossa alá, a fehér zaj, az tulajdonképpen, a, tehát így ezt nehéz megmondani, tudományosan nehéz kifejezni, mitől fehér a fehér zaj. Mondjuk a hullámverés, ahogyan a hullám csatkolja a partot, az fehér zaj, ezt tudjuk. Tudományosan pont elég könnyű az, hogy a különböző hullám az az zenesetében frekvenciákon azonos az általános intenzitás. És hogyha nagyon nagy, nagyon nagy... Hát ha nem, akkor az annak színe van. Nagyon jó. Szóval ez mindenképpen fehér zaj, én a, a sötét zaj az milyen? A, a, a sötétet nem mondanék, de mondjuk a színes zaj az attól színes, hogy, hogy valamelyik hullám erősebb, mint, mint ásik, és ez ez hát ez a másik, mert nem egyforma színű. Ez nagyon elbolyant. A teljes zaj az, amiben benne van a szivárványnak az összes színe. A teljes zaj, meg az, amiben Na. benne van az összes a hang. Az összes hang még alszik, még nem éppen elfogadott. Na mindegy, hallgassuk meg! Nem a fasz nem alszik! A faszomat nem alszik! Idáig baszd meg, hallgattam a faszságaidat! Alszik! Alszik, baszd meg! Jó, most már, alszik! Most van elég, baszd meg! Na, a fényhez kivár, a, a, a fényhez kivármány alatt vagy belőle? Alszik, alszik. baszd meg! Most már elég volt, baszd meg! Megmondtam! A hullámverés, az a sirályok, amiket hallotok rikoltozni, elnyomják ezt a dallamot, ami a, tulajdonképpen a Földnek az éneke, vagy a Földnek a rezgése, vagy a Földnek a sóhaja. Tehát, hogy ez, a, ez az időtlenbe vezet valahol, valahogy a világrend az, ami így körbeforog ezen a trekken. Így forog körbe, és mit, hogyha egy ismétlődné is újra meg újra, és így örökké. Mint, hogyha az a, az a világrend, amiben semmi sem fejlődés, és minden csak változás. Mert az evolúció, hogyha egy bizonyos szakaszon figyeljük meg, akkor fejlődésnek tűnik. De ez illúzió. Valójában csak változás. Folyamatos változás, változás, alkalmazkodás. És ahogy a nap váltja az éjszaka, és ahogy a nyarat váltja az ősz, az ősz, a tél, a tél, a telet, a tavasz, és így tovább. Ez az, ez az örök körforgás, ez a folyamatos körbeforgás olyan, olyan mintha ez a trekt forogna körbe. És a világrend kegyetlenül, de úgy is fogalmazhatunk, hogy önfeledten folyik és áramlik vissza magába és zúdul újra alá. Mint hogy az oxigén a természetben körbejár, és a... És nem csak az oxigén, a... hanem a víz. Romantikus gondolat, de gondoltatok már arra, hogy azt a vizet hiszátok meg, amit ö... Napóleon kihugyozott? Vagy Cézár? A... Tehát ugye ez, ez, ez, ezek ilyen romantikus gondolatok, de abszolút igaz. Tehát a, a víz ugyanúgy, ha körte a bolygón, a, a Cézár kihugyozza, és később te megisz, hogy az ugyanaz a víz. Tehát ez egy darab víz. Ugyanaz az elemeket nem lehet szétválasztani. Nem lehet azt mondani, hogy hogy uh, idáig anyag és innentől meg más anyag, vagy uh, adott esetben idáig uh, tűz és innentől más tűz. De hogyha csak közel viszed egymáshoz, ha a tűznek a forrását nem is kell, hogy összeérítsd a tűz már egyesül. Ahogy látod a lángot, ahogy egyesül, felismeri önmagát és egyesül. Egyébként fizikograi számítások igazolják, hogy bármelyik nagy embernek egy nagy mondatára, ha gondolsz, és ott kimondott egy szót, abból a lélegzett vételből mindannyiunk tüdejében most legalább egy oxigénaton biztosan van gyakorlatilag statisztikai, vagy Hatalmas. Hatalmas. De, de ezek romantikus gondolatok, de közben meg tudományosak is ez a kettő fogalom lassan a egyik században majd összeforródik. Igen, sem jön, legalábbis nem egymást kizáró gondolatom. Olyanfajta a kocka fülyetnek ez mindig nagy reménység volt. Azért szántuk nektek ezt a trekket azért szántuk nektek ezt a ezt az előadót, és azért szántuk nektek az 50 előadót az elmúlt több hetek is Több mint számot. Több mint 200 kibaszott számot. És azt számoljuk ki, hogy mennyi pénzért. 11-ját kell az 500-at. Te biztos meg tud mondani, mert programozó vagy. <gazý> nem vagyok programozó. Csak arra, arra elvékeztem, hogy progr... nem vagy programozó? 5500 forint. 5500 forintért kaptatok több. Mind 200. Több mint 200 trekket. Meg még a kommentárokat. Azokat csak úgy igen. Csak ne szeretünk titeket. Forever, living young, YOLO. Come together over me. Nagyon köszönjük Zsamisel Zsárnak, Nagyon én is alig Az este két fő, fő sztárjának, Zsamisel és, és Ingyi a, a, a és a kitűzleti jelenlétet és a részétát a mai estében. Nagyon köszönöm, U -u -u! nagyon nagyon nagyon nagyon nagyon ja, nagyon